Okej, hej och välkomna till avsnitt 92 av Abiton Nörnäs Det här är Nico tillsammans med Adde Jo Vad ha Ja då Och i dagens avsnitt kommer vi prata om spelen Mario Kart 8 Deluxe Quake Champions och filmen Gremlins 2 Vi kommer att prata om ämnena, vad är det som gör att vi gillar vissa typer av spel Nörderi och singelliv och när introducerar du superhjältar för barn? Men först, Adde, har du nördan och roligt? Mm, nej, jag är väl väldigt lugn på den fronten. Jag spelar lite Mario Kart 8 med dig, mm. Twitchen med och Färnan. Sen mm. lite CS, sen har jag väl inte gjort så mycket. Kika lite tv bara, inte normalt, men sådär. Nej, men det så. Färnan, har mm. du gjort något kul? Ja... Utöver det jag hade precis nämnde och du med, Nico, den delen, att vi spelar spelat lite Mario men jag misstänker att vi kanske tar upp det när du pratar om vad vi har spelat sen. Eh, så har jag lirat eh, Uncharted 3. Mm. Tycker och... Du eh, alltså det är ju det är, det är precis som de andra, det är ju skitbra. Men det, men, men det finns ju jättemycket grejer att ignorera eller så här, bli irriterad på. Eh, jag har kommit ungefär halvvägs in så att jag inte är inte helt klar än, men... Eh, har kommit en bra bit in. Mm. Äh, än så länge så, alltså du sa sist vi pratade när vi hade precis spelat klart eh, spel nummer två. Ja. Så sa att det inte var, inte skulle bli någon sån här magi eller så här konstig grej i sista tredje kvarten. Där. Alltså jag kommer inte ihåg om det där för jag kommer ihåg ettan och två men jag kommer inte ihåg ja. trean. Och sen jag har tänkte, inte kommit jag sa att... så långt. Nej. Men jag vill ju, jag är ju lite irriterad över eh, magibiten som är redan. Okej. Okay. Det är inte så mycket magi, eller de, tar, de, de spelar inte på att det är magi, men det är så. människor som kan få andra människor att göra vad de vill. Lite för lätt, typ. Okej. Okay. Eh, det irriterar mig lite grann. Men det är en så här jätteliten grej. För det än så länge så har inte det spelat så jättestor roll. Nej. Eh, så att, eh, det är väl skitsamma. Det kan jag väl gå över. Men eh, saker som eh, måste bara så här. Är det, är det verkligen bara jag som har det här problemet med att styrningen i sådana här spel är konstig? Att jag bara så här från ingenstans ibland hoppar rakt ut över en klippa. Nej, där det inte det finns är... någonting att landa på. Alltså det är ganska vanligt just eh, på den här eran. Mm, mm. För några som har gjort det bättre De har gjort att det nästan känns istället Som att det går automatiskt ja, Och det, då ja. känns inte det rätt Men har man inte gått den vägen Då är det lite som att Ibland är det lite svårt att styra ja, Att den kanske tar ett steg till Och så hoppar den åt helvete istället Ja, ja. för så känns det nu Att man, man, kan, man kan stå där Och man, inte vet jag, man ska hoppa till en plattform på, Över en ravin typ mm. Och så för att kameran Är på det viset så att det ser ut som att jag ska trycka vad det då, snett uppåt vänster för att jag ska springa mot den här plattformen. Mm. Mm. Men när jag är två meter ifrån att hoppa, då ändrar sig kameravinkeln så att jag egentligen borde trycka rakt uppåt, eller rakt framåt. Och så trycker jag på hoppa för att jag hinner inte vrida om den där jäveln innan. Mm. Och då hoppar jag, jag så här bara weep, rakt ut över ett stup. Och då känner man sig lite så här mm, alltså... Varför skulle den här människan Bara från ingenstans hoppa rakt ut Över ett stup Men det är också så här, Det, det har varit i alla spelen Men det, det irriterar mig lika mycket även i, i, även i spel nummer tre Om man säger Så att mm. ja, nej, Det var bara en sån grej som jag ville För jag tycker att det är, det är irriterande som fan Men jag förstår också att Jag vet verkligen inte vad de ska göra för att få det Smidigare mm. För det går liksom inte riktigt att lösa. Jag gillar deras kameravinklar, och jag gillar liksom hur man hur de liksom ändå styr lite grann. Hur du ska se saker och ting. Du kan ju ändra kameran själv, delvis. Men det är fortfarande de som bestämmer vart någonstans. Det är liksom så här. Eh, automatiskt hur du hamnar på, liksom. Mm. Eh, sen vidare då. Det är väldigt mycket snyggare än vad tvåan är, tycker jag. Mm. Om inte annat så har de lagt ner lite mer energi på vissa grejer åtminstone. Både i ettan och i tvåan och även i eh, Golden Abyss så har ju alla de jävla samlarobjekten man ska hitta överallt. De har ju bara varit prickar tidigare som har blinkat. Nu är de ju faktiskt fysiska objekt som du kan titta, stå och titta på innan du plockar upp dem. Är det typ en sked eller ett mynt Eller något sånt där du hittar Då kan du verkligen gå fram till den Ställa dig och titta på den liksom ner på marken Och se att okej okay, det här är en staty Eller det här är en ja, sked Eller ja Så det tyckte jag var en kul grej Eller en kul liksom Lätt sätt att se att man en, att de ändå har jobbat Ganska mycket mera med det mm. Sen gillar jag själva just det som är skillnaden Från det här spelet gentemot de andra Är att Tycker nog mera att de är mycket mer ett. alltså det är inte lika mycket Nathan Drake i det här. Det är mera det här teamet som han är med. I alla fall än så länge. Halv, halvvägs inne. Så är det ju det är mycket mera. mer ett lagspel. Eller vad man ska kalla det för. gentemot vad de tidigare spelen. Där det bara har varit Nathan själv som har löst allt. Liksom. Mm. Så att det här är lite lite mera samspel med de andra karaktärerna också. Mm. Uh, det är, vad heter det? För jag, jag fick en sån här. Facebook där hände för ett år sedan. Mm, mm. Och då fick jag den här, att jag klarade fyra för ett år sedan. Så jag har ja. lite små svårt att komma ihåg allting. Ja, jo. Uh, men jag har för mig, jag minns inte om det är alltså det är så här, jag börjar tänka tillbaka så bara, är det övernaturligt i fyra också? Och då bara, jo men jag, det kan vara övernaturligt också, sen bara, eller blanda ihop det här med andra spel, så jag ja. kan inte svara på den frågan. Men det här du precis tog upp nu, det här samspelet det är mm. någonting de gör helt och hållet i fjärde liksom okay. spelet. Att ja. där handlar det mer om hela gruppen än bara Nathan. Mm, mm, och det är därför det blir så mycket bättre berättelse för visst du spelar som Nathan men allt runt om måste ju också mm. få klarpunkter och eftersom det här var det sista spelet, nu vet vi att det kommer DLC och grejer men det, så det tyckte jag de gjorde jättebra i fyran och mm. så det, jag kan, det kommer du få ännu mer då, då känns det nog som att de, de, de började det redan här kan jag säga i trean mm. att försöka gå över mera till att det det är ett team. Det är inte en one-man army, lite grann. Det, det, det blir mer liksom att de, de andra karaktärerna spelar roll. De mm. är inte bara där för att vara, inte fan vet jag, en låda för att du ska komma upp till nästa våning eller ha någon att klättra på. Liksom. Utan det, de, de, de, det känns verkligen som att de gör saker och ting i alla fall. Speciellt för Storms del mm. så känns det som att de gör saker. Men eh. i de tidigare var det liksom antagligen som Sally. Han liksom mm. droppade av Nathan och sen drog han iväg. Det var liksom typ allt han gjorde. Och så kommer han och räddar honom typ, eller hämtar honom när ja, han är liksom, ja. Han är bara chaufför liksom. Och sen Elena, hon var liksom, ja du måste skydda henne hela tiden. Mm, och lite mm. så är det ju andra också. Men så, som, precis som du säger, i tredje då får man lite här, ja men man får som en extra push att ja, men de gör någonting, de är inte bara här så att jag måste skydda dem hela tiden utan de kan ta hand om sig själva på lite i alla fall. Ja, men absolut, absolut. Eh, sen, eh, ja, den magin, eller vad jag ska, fan, det kan jag kan ju berätta den utan att spoila något. Det, så du kanske kanske du hänger med mer av vad jag pratar om. Mm. För det är en spruta som de använder med någonting i, som gör att folk bara helt plötsligt gör precis vad den människan säger ja. som har gett dem sprutan utan några de, de gör det inte jättebra om det är så att de försöker streta emot typ. Nej. De, de, de, de får liksom den här ja, sprutan, de får den liksom inkörd i nacken och så bara så här du ska göra det här och så bara okej, okay. så gör de det. Det tyckte jag var lite så här nej. hade de inte kunnat gjort det på lite snyggare vis att den här personen skulle göra den här grejen. Det, det tyckte jag väl var så där. Det är väl det enda, det är väl det enda i, som jag har irriterat mig på så än så länge. Vi får väl se om det kommer nog mera. Jag har inte kommit till det där klassiska stället än, tre kvarts in. Så att vi får väl se om det dyker upp någonting konstigt då. Men... Har det kommit två kvarts in eller? Ja, två kvarts in. Ja. Det är roligt väl. Är... <laughs> Nej, så att det, är väl det, det, är väl, det är väl så långt som jag har kommit. Jag, ty jag tycker det är skitroligt. Jag ser mest bara fram emot att få spela fyran. Så att mm. jag kan få vara klar med hela serien liksom. Ja, absolut. Eh, sen, eh, sen. Jag har inte nämnt det, men jag har ju tittat på det. Jag kom på det idag. Eh, jag har ju kikat på eh, Sherlock på Netflix. Jag och eh, tjejen Vi har ju mm. sett alla tre, tre första säsongerna, tror jag. Ja, nej, jag har kommit igenom dem. Ja, ah, det finns fyra på Netflix, tror jag. Jag tyckte mm. jag såg det. Eh, vi är. Vi har, vi har sett första avsnittet av säsong tre, ska jag säga, snarare än så länge. Är det något som ni är kikat på? Någonting av det? Ja, jag har ju sett. Att... Och Och, vad tycker du? Jag tror vi har nämnt det här tidigare. Jag älskar ju den där serien. Ja. Ah. Men som jag tror jag sa då också, det är ju mest. Jag älskar ju Moriarty mm, mm. Han är ju min favorit, så det är liksom väldigt... Han är med. Är det andra säsongen Han är typ mm, Tar över nästan Det är typ den säsongen Som jag tycker är bäst Men ja. De andra är också jättebra För Sherlock Och det, det är ju skärmigt. Men Ja Andra säsongen var absolut Den bästa tycker jag Ja jag, jag har faktiskt skrivit Jag har inte skrivit jättemycket om det Jag har bara skrivit att, att Jag har sett den Och just Bästa avsnittet är sista, sista Avsnittet i säsong två Och det är just Moriarty Där mm. Som gör det hela Så att Det, det är väl det Eh, går vidare, jag har jag även kikat på Gremli Gremlins 2 Som jag fick låna av dig här när vi var och spelade lite Mario Kart Ja, tycker jag om den då? Eh, Alltså <laughs> Jag vet inte, jag, nu har jag glömt att titta det Inför avsnittet, men räkna Försöker de benämna det här Som en skräckfilm också, eller? Ja, det är ju monster och lite terror terrordåd. Ja det är Nej, det är, I alla är fall, det är det. bara en enda stor WTF-fest hela filmen. Det är bara stört alltihopa. Det är ingenting som är logiskt någonstans. Nej. Det, det enda jag tyckte var lite synd, det är att det är väldigt lite gismo i tvåan. Jämfört med ettan. Ja, jämfört så... Ja, det är... Lite så är det ju absolut. De har ju mera blick på de olika gremlins för förut var det liksom ja. alla såg likadana ut och så var det typ vad heter han? Stripe ja, precis. och sånt. Gizmo det är typ de som såg olika ut ja, ja och sen så är det liksom i andra så är det ju liksom det är experiment och sånt så alla får ju sin personlighet mm. och då försvinner ju Gizmo lite Ja, alltså det. Men det, där, det jävla experimenterandet är ju bara konstigt. Jag förstår verkligen inte vad det. För de, de tar ju inte vara på något av det. Kan jag tycka. Mm. Allt, som, allt som händer och alla som får sina special Alltså, som du säger. De blir vad är de? Sex eller sju olika karaktärer eller vad man ska kalla det för redan när, när de dyker upp som, som Moguy's. Mm. Men de tar ju inte vara på någon, någonting av det, tycker jag. Det är bara att de är liksom. Ja, nej. Det, nej. Men det, det är ju rolig Alltså, har du ingenting, ingenting att göra i två timmar och vill sitta och skratta lite grann, så då är det ju absolut värt att kika på. Alltså, för jag älskar andra filmen ja. Just för komedin. Mm. För det är så mm. många. Och just att de tar vara på de olika gremlins. Ja, ja. Vi har ju Den smarta han med glasögon jag kommer inte ihåg. Ja, men han, han gör så, ju ingenting Han är vältalig Han bara gå runt och är skön Aha. Vi har den första kvinnliga gremlins mm. Som jag det höll på bra, att köpa ja, Jag höll på att köpa henne I naturlig storlek kostade 3 000 <laughs> Och jag ångrar lite Att jag inte köpte den till min samling men, Och sen höll jag på även att köpa Samma pengar vad heter det? Han som flashar Han har ja. så här och flashar Sina privata delar <laughs> Också helt underbar Dock så skaffade jag ju den här Spindel Gremlins, den har jag ju statyett Men, men den till exempel mm. Den gör de ju ingenting Vettigt med Nej, det är ju bara små grejer, det är samma sak fladdermusen Det är liksom det syns, jo. men de gör ingenting mer. det Fladdermusen var dock lite, lite gulligt Och lite snyggt tycker jag ändå Det, det, det gjorde de med alltså det, det var ju ändå lite kul Det kan jag tycka Det enda som var kul med den det var ju Batman Och Marsen, annars var det väl inte så kul <laughs> Ja, jo, absolut Men jag menar spindeln där Den är ju verkligen ingen, alltså, Man får se den bara Den gör ja. ju ingenting den ska vara lite läskig, den gör lite nät och sen huhuhu, man bara... ja, ja men precis det, det, det, det är liksom verkligen så här Att föreslå vad som skulle kunna hända Inte visa vad som skulle kunna hända ja, precis Men bästa scenen i hela Okej det är ju Den här är så pass gammal, vad är 92 ja 92 eh, scenen är ju skön mm. Ja det är den Den är riktigt bra Men bästa scenen någonsin det är ju Porren i biografen <laughs> det där är så jävla bra ja, men När de sitter och kollar en film på så här Svart-vit, mm. de spelar ah. volleyboll, asså alltså det är De sitter där äh, oh. Det är kul Klassiskt, allt med porr är roligt Ja, ja okej. Okay. Och jag tror, och jag måste fan säga det. Alltså något som, det som jag kommer att komma ihåg längst. Mm. Det är fan scenen när Hulk Hogan dyker upp från ingenstans också. För det, det är bara så jävla stört. Jag sitter där och tänker så här. Det här är, det är bara konstigt, bara sjukt. Det är galet. Och så bara från ingenstans. Ah, nej men okej. Okay. Jag trodde inte det kunde gå längre. Men jo, titta. Hulkan är med. Det gick att gå lite längre. Det, det är bara, bara konstigt. Men skitbra. Alltså jag... Ja, jag har sagt till Samman att vi ska sätta oss ner och kika på den igen för att hon tyckte första var bra. Så att ja, vi, vi, vi, ska, vi ska titta på den en gång till. Ska vi se vad jag tycker efter, efter den andra vända. Om man ja, säger du det. kollar för dig själv den här gången. Ja, ja. <skratt> ja, ja. Eh, ja. Nej, men den är, den är väldigt annorlunda. Men den är charmig på sitt sätt. Det är liksom, ja. Precis som du sa det, de har ju tagit bort skräckdelen helt och hållet. Ja, det är ju bara komedi nu verkligen. Det är ju ingenting som riktigt är... Läskigt på det sättet Nej för, de, för i den första tyckte jag ändå Det fanns vissa scener Eller vissa Det finns ju en sån scen här också I och för sig Men som jag reagerade på i första Till exempel den här när, när de börjar slåss Eller när de börjar bli aggressiva uh -huh. Så var det ändå när morsan kör Kör den ena i, vad är det? Matberedaren uh -huh. Det var ju ändå lite så här. Wow Vad, vad, vad såg jag precis det, den tycker jag de har tappat lite grann in i andra Alltså ändå att ge den här lite obe... För det var ändå lite obehagligt Mitt i allt skrattande och allt lustigt Så bara vänta, vad gjorde hon precis? Det, det har de att tappa lite grann Tycker jag till tvåan åtminstone. Men körde de inte mm. Samma har... grej med plantan? Jo. De kör väl en i dokumentförstörare eh, dokumentförstörare va? Ja oh, så var det ja Ja men jag tycker ändå så här. Det, det, det känns mera som en såhär En homage till första filmen bara så jag bara ja. ah, Titta det här gjorde vi då också Eller nu också typ ja, men, Nej den är ja. värd att se det tycker jag Absolut Tyckte man den första var någorlunda bra Eller bra överhuvudtaget Då är ju andra värd att titta på bara för att mm. Och det är, nog, det är nog det jag har gjort sedan förra, sedan förra veckan Ja men då hoppar vi rakt in på mig då Mm uh, Först och främst, jag har spelat lite jag är ju som sagt börjat samla på Playstation 2-spel så jag tänker beta av ett spel för det passar bra på förra veckans avsnitt vi pratade om. Mm -hmm. Och det här spelet heter då Maximo Goes to Glory. Eh, spelet är en jag skulle säga en blandning mellan, tänk Zelda och Ocarina of Time i grafiken och sånt där. Eh, men gameplayet är som Ghost and Goblins för er som har spelat det. Eh, storyn är att en ond kung Har öppnat ett hål Mellan jorden och dödsriket För att kunna göra De döda till sin privata armé Okej okay. Och direkt i början I så här introscenen Så kommer då Maximo, han som du spelar inte kungen och bara nu måste du sluta det här Kungen bara med skälp Och dödar honom på en gång med så såhär Magistipspäll Okej, ja ja Och då hamnar man i dödsriket Och där möter du liemannen som kommer och säger till Max och, Jag gör det levande igen för Stänger inte du det här liksom, hålet i portal Så finns det inga mera döda Och då har inte jag något jobb Så du måste göra det här för mig bara, Okej Och det, det är liksom main Mainplotten, det är hela stormen. Och sen har det, är liksom, det tar bara några sekunder Sen är du helt plötsligt inne i spelet Och jag bara Okej, okay, ja men skitsamma storyn är värdelös Men det är Playstation 2 spelare och jag släpper det Går fram, och där är det, det är då det börjar så här: Det ser ut som sällan lite här Gameplayen, Gameplayen, Varför det som går till goblins är just att ja men det är spöken, det är skelett och sånt du går att slå på. Men varje gång du, eller efter du har tagit tillräckligt med skada, så börjar du tappa din armor. Uh, okay. Använder du din sköld för mycket så går skölden sönder. Så i början innan jag fattade hur jag skulle spela så sprang jag till slut runt med svärd och kallingar. Det var liksom att jag hade på mig. Sen måste du öppna kister för att ta upp ny armor. eller på kallingar eller? Ja, det är så här med små hjärtan på, du vet. <laughs> Så jag sprang runt där, fick, jag hittade en kista, fick ny armor och då får man lite mer liv. Och det är precis som gamla Ghosts in Goblins. Istället för att bara din hälsa försvinner så försvinner armon sen din hälsa. Och, sånt där. och det, det var faktiskt väldigt roligt och charmigt. Det gav en extra svårighet. Att man var lite mer försiktig. Eh, sen efter det så fick du så här specialkrafter. Att du kunde slå flera gånger. Du kunde kasta skölden som en bumerang och liknande. Eh, jättebra spel, jättescharmigt. Det är så här fasta kameravinklar som det är på typ alla Playstation 2-spel. Så när man kommer till plattformandet så hoppar du ner i, råkar hoppa ner i lava så dör du på en gång. Och det är så här oftast för att du råkar hoppa ner i lava för att kameravinkeln inte riktigt vill funka som den ska. Och ibland är det så här plats där du går längs den väg helt börjar skaka och vägen försvinner. Men eftersom kameravinkeln kanske har ställt sig på ett visst sätt så ser du inte vars vägen tar stopp. Men till slut lärde jag mig att Står jag helt still och klicka på L1 Och håller in den Då ställer den in kameran eh, Så pass bra som det går Men eh, <går> rör drar jag mig Då går det, funkar inte den fusion Och det är det som är lite dåligt med spelet Att de förklarar ingenting i spelet <går> Först och främst vi pratade, om, eller, ja, vi pratade lite om Spaningssätt och sånt där förra veckan Mm och här är det sämsta spaningen <laughs> okay. För Jag tror jag har spelat om den första världen ungefär fyra gånger. Jag kom in i världen försökte lista ut hela spelet och så kom jag till checkpoints. Det står, det är som lite små gräsplättar och så står det checkpoint som lyser. Så jag bara, ja, men jag går på den och så troligtvis så står det väl checkpoint eller någonting. Så jag gick på det, det händer ingenting. Jag klickar på alla knappar, det händer ingenting. Jag bara, ja men det är väl checkpoint då. Gå fram och så råkar jag ju falla ner i lava. Och jag hamnade borta i början. Jag bara. Oh, nej. Mm. Okej, okay, så jag ah, men det kanske bara var bara en bugg eller någonting. Fortsatte jag klara hela det där. Och så kommer jag liksom förbi några fler checkpoints. Jag bara ah, men nu måste jag ha sparat. Spela lite till, kom in till nästa värld om man säger så. Mm. Och så bara ah, men nu har jag kommit in i nästa värld. Jag har stått liksom och det har laddat. Men jag har inte sett någonstans där jag kan spara men jag har gått förbi några checkpoints och sånt. Ja ah, men det sparar väl automatiskt. Hoppar ut. Nej, ingenting har sparat Men vad? Och så bara, ja, så går jag runt, spelar om samma sak igen. Och så tar jag upp manualen och där står det att jag måste göra en specialattack på checkpoints för att det ska liksom handla checkpoint. Så då ska jag alltså klicka dubbelkryss för att hoppa två gånger upp i luften och sen triangel, hårslag ner, så är det som att han stäbar svärdet ner i marken. Och då mm -hmm. blir det checkpoint på de platserna. Jag bara <laughs> okej. Okay. Ingen stads att spelet, så hade jag inte jag haft eller manualen så hade jag inte fått reda på det. Ja, men det är dålig gameplay. Men Och så körde jag. Jag bara, ingen ja, ingenstads att spara. Ja, men jag har ju nu lyckats checkpoint så det måste ju vara samma sak som spara. Stänger av spelet, kommer in ingen sparfil. Ja, men vad fan. Ja, jag går runt, kommer till andra världen. Och där så finns det tydligen en pool som jag också får läsa i manualen. Då läser jag, ja, men du ska gå till poolen och då sparas det. Ja men skit bra. Ser poolen. Det är som en liten liten fontän. Hoppa ner där. Det är ingenting speciellt. Jag bara nej. Går runt där och håller på att klicka på alla knappar. Jag bara ja, men. Det stod ju att jag skulle ta mig till poolen. Så då har du sparat. Hoppar ut. Inte sparat. Då finns det en liten liten kant. På poolen. Som du kan se. Om du går upp för trappan. Och innan du hoppar ner i polen Så ska du stanna. Uppe på där. Då kan du betala. För att spara. Så du måste samlar på det guldmynt för att få spara och jag bara särskilt <skratt> sparningen i något spel ever. Skitroligt roligt <skratt> spel men allt annat är ju helt fucked up. Varför först måste vi leta jag upp känner. en pool, sen ska du ja. först betala för att få hoppa ner i poolen. Mm, precis. Det är det långsökt. Så jag bara, ja och står det någonstans i spelet när jag kommer dit? Nej, utan jag får liksom kolla i manualen. Och köpa med Playstation 2-spel idag. Det är inte ofta att man får med manualen. För den slänger folk ofta, För man tänker, det här ska man inte behöva. Här var det väldigt viktigt. För annars hade jag inte haft någon aning. Så jag bara, ja. Så nu har jag sparat och eh, kan fortsätta med det förbannade spelet. Men som sagt, det är väldigt roligt. Men det har sina brister, det har det absolut. Men sen, eh, som sagt... Eh, Färna, du har ju tyvärr inte kommit in i den här betan Men jag har Nej. ju testat Quake Champions Nej. Det är en stängd beta just nu det är ju, Du sa att det inte var så Jag hade ju fått en kod förut som jag hade missat Som jag kunde använda Men det var väldigt lätt att komma in i betan Visst var det så? Alltså, jag kommer kom ju inte in i betan Men det är väldigt enkelt Jag gick in på Bethesdas hemsida Bethesda.net. Eh, skapar ett account Där förber den till och med. Eller du kan till och med trycka på vill du ha den stängda betakin ja, ja. Trycker man på då. Och så då säger den. Skapa ett konto. Så får man fylla i lite uppgifter där för efternamn. användarnamn Och lite sådana där saker som du vill. Ja, men lite sådana saker. Mm. Eh, och sen eh, fyller du i en mailadress. Så kommer ett mejl med en. Eh, on, vad heter det? Authentic. Vad fan? Ateniseringsnyckel. Eller vad fan är äh, skit samma. En länk där du går in och säger att ja, det här är min mailadress. Mm. Eh, sen eh, får du kommer direkt upp. Eh, koden kommer direkt upp på skärmen. Aha. Där på, den, på deras hemsida. Dyker den upp och så får du eh, notera ner eller anteckna ner den. Och sen går du in på deras hemsida igen. Laddar ner deras launcher till spelet. Laddar ner den. Och Sen får du självklart gå in på deras hemsida och redeema den här koden. då. Men det är inte svårare än att gå in, tryck på redeem code, skriv i den, tryck på OK. Så, får, så säger den, den här, nu har du tillgång till det här och det här och det här. Ladda ner launchen. Så går man in på launchen, man skriver in sina inloggningsuppgifter, trycker på login. Sen får du ta över för att jag kommer inte längre än så. Uh, ja, när du kommer in så får du uh börja med en du får börja med klassiska quake karaktär För i det här spelet så är det, det är gratis sen att ta hem för efter beta och allting är slut. Mm. Men det är in-game köp så du måste köpa för riktiga pengar för att få de andra karaktärerna. Du kan samla ihop pengar och sånt i spelet för att låsa upp karaktären under en dag till exempel. Mm. Jag tror du börjar med ungefär en Och vad var det då? Var det en 20 000 ingame mynt eller något sånt där Och för att hyra en karaktär en dag så är det ungefär 10, 5 000 tror jag Så du kan så hyra en karaktär Oj. fyra gånger eller ett, två karaktär, tre karaktär för att testa de olika Och sen måste du ju spela för att få samla upp flera Så du börjar med klart Varför vill man då ha olika karaktärer? Det är för att alla har en specialkraft klassiska Quake-snubben Han har ju typ en Eller ett blixtgranat Eller något Det ser ut som att man kastar en blixtboll Men det, den funkar exakt som en granat Det finns vissa som kan hela sig på studs Det finns vissa som kan Jag testade en karaktär som kan se genom väggar Under en kort stund Det finns de som en brud Som kan springa en lång sträcka Så är det som Bakom henne blir det som en räls Av kraft eller energi ungefär och sen kommer det stort energiboll typ längs den där och skadar alla som träffas. I, eller som springer över den där rälsen då, man ska säga. Så det finns, alla har olika en specialkraft som laddas upp som i de flesta spel för tid att man har en grej. Annars Quake känns exakt som gamla Quake och det är ju det som är så oerhört bra med spelet. Vapnena känns precis som man minns det. Banorna känns liksom som, som, lika roligt som man hade de gamla tiden och sånt. Det är snabb action och allting. Så liksom, och det var kul att testa de olika krafterna. Men det var också det som var lite det negativa. För det är ungefär tre eller fyra karaktärer som har en bra specialkraft. Mm. Ah. Det betyder att det är de karaktärerna bara man kommer se. Mm. För ingen kommer spela de andra eftersom de inte gör någonting. utan Folk kommer använda dem som helar och de som gör stor skada. Det är en gäster som typ kan springa in och gör gigantisk skada som en tackling ungefär. Mm. Och några som helar upp sånt. Det är de karaktärerna folk kommer använda. Eh, vanliga quake kan stänga granaten är jättesvårt att träffa med. Ingen kommer använda den. Se genom väggar, det spelar ingen roll. För när, Eftersom med de här olika vapnen och sånt så är det inte att folk dör på en gång. Utan man måste tömma några mag på personerna för man tål så mycket... Och då spelar det ingen roll om jag ser... För när du har skjutit ett skott, och vänder mig om och sen är fighten igång. Mm, mm. Och sådana där, så liksom... Så jag märkte väldigt fort att det är bara några få karaktärer som kommer synas. Men, vad, vad tror du då? Tror du de kommer att ändra specialkarakter? Eller special? Nej, det, för det, det här måste ju ganska... nästan vara. Det måste ju nästan vara någonting som flera upplever också. Borde man inte ta, ta till sig det och byta eller tweaka dem lite grann då, tycker man? Alltså... Ja och nej, visst, det är ju det beten är till för Men alltså det kändes, spelet kändes ändå så pass klart mm. Att det känns mer som att beten är till för att testa servrar och liknande ja. Att det är på väg ut Så jag tror inte de här kommer göra något Det kanske kommer liksom flera hjältar i framtiden som gör mer mm. Men nu i början, jag tror det här kändes, det kändes väldigt färdigt att ja När servrarna funkar och vi har fått det vi vill ha Då skickar vi ut det bara Ja för de, super, de skulle behöva ändra superkrafterna så pass mycket eller åt de olika att jag känner, tror inte de lägger ner så mycket pengar för att ändra dem helt och hållet. Nej. För som sagt, Quake-snubben, ja, de kan öka skadan, men det är fortfarande skitsvårt att träffa med den där. Ja, ja. Och liknande. Eh, så, men det, som sagt, det är inte jättetegativt. Spelet funkar ju jättebra. Det är kul att testa de olika, men det är väl det som blir när det blir de bättre spelarna när de man kommer högre upp att då kommer man bara se samma samma lika lika hela tiden. Men du tror inte att det kommer att bli en eh, av, jag har inte provat, så det är irriterande mm. men du, du, du tror inte det kan bli så här liksom en en en eh, att köra de andra karaktärerna då. Att om den här granaten är så bra men du måste bli alltså måste vara grym på sikta eller förutse eller så här kom skulle man, skulle man kunna använda dem Bara man har en Jävla kunskap Eller alltså verkligen är duktig Med den karaktären Ja men det är alltså ja och nej Eftersom mm. det väger Fortfarande upp så pass Mycket att Visst du kastar granaten på mig Jag tar jättemycket skada mm. Men antagligen blir ju att Det ska vara liksom one hit kill På en gång ja, ja. Det skulle jag nästan kunna säga att det var bra men Gör inte du det och jag har en karaktär som kan hela mig snabbt. Och vissa har hel och boost. Att du har en healing boost efter att du har helat dig. Oj. Det betyder att jag tar skadan av den där men jag lever fortfarande så använder jag min superkraft på en gång, då är du körd. Och det betyder att ingen kommer använda den där i slutändan ändå. Mm, mm. Det är lite så jag känner att Absolut, men det är typ en på 10 Som kanske använder den ja, ja. Och, och när det ändå finns fyra, fem Som man använder hellre Men det är som en kille, han har ju bara en stor sköld mm, mm. Det är ju bara Vänta ut skölden, springer runt ett hörn Vänta ut skölden, sen har inte han superkraft längre Nej, det är precis, Så det är liksom precis. Vissa har alldeles för Dålig superkraft mm. Och eftersom det här spelet såna här grejer funkar bra i Ja, hjälp mig Blizzards Overwatch. Overwatch, precis. För där finns det ju ändå mera olika sorters gameplay. Quake mm. har ju alltid varit med team deathmatch att det är döda som gäller. Men du tror inte att den om det är team deathmatch, du tror inte att de två till exempel kan bli ett giftigt team. Han som ser igenom väggen och han med granaten till exempel. Säg att det är one hit kill på granaten. Alltså, Nej, Spela... inte riktigt inte, inte i Team Dance Eller något sånt där nej, Utan nej. det skulle ju kanske vara ju Capture the Flag och liknande mm -hmm. Jag tänker om man liksom Säger att man har chatt Alltså att man pratar med varandra och så mm. Att den ena kollar igenom väggen säger Där kommer han ut nu Till exempel, det, typ den biten menar jag Nej, eftersom eh, Eftersom vapnen är inte är byggda på det sättet Det är inte som sägs Att nej. har du skills gör du ett headshot utan ah, här ah. är vapnen så pass spacade att du behöver. Alltså, det är meshad liksom. Ja, ah, ah, okej. Okay. Ah. Så, nej. Eh, jag ser inte. Nej. Kanske, om ja, så som sagt, Capture the Flag och sånt. Men jag vet inte ingen som spelar <laughs> Quake för Capture the Flag. Nej. Nah, Utan I det här mean, är ju Team Deathsmash som man ska gå in. Men alltså, det är det enda negativa också att mm, när man kommer mm. högre upp så kommer det inte men det är också det enda egentligen negativa jag har hört från alla så mm. efter att jag har testat så gick jag ut och lyssnade IGN och lite sånt där och alla säger likadant att det är krafterna som är det negativa och ja. jag hade ju, hade man tagit bort kräfterna då hade vi haft gamla Quake ett fullt fungerande gammalt Quake och det hade nästan räckt ja. tycker jag, men ja, det är en kul grej men som sagt var beredd på att möta samma karaktärer om och om igen ja, ja. Och efter det då, det sista, det är Vi har alla spelat Kart 8 Deluxe På Switchen Ja, Ja men. Först och främst Vi kan ju börja med själva Switchen då, för vi testade Jag har ju en dosa, men man kan ju Ta av båda och göra två kontroller Av äh, Vad heter den då? De här små doserna, jag kommer aldrig ihåg vad de heter Längre äh... Joy-kontroller Heter de, ja äh... mm. Alldeles för små för att vara bekväma eh, mm. Dosen, alltså de är inte sköna Inte någonstans skulle jag vilja säga Nej. Och det, det, det, det, det, Kanske är det är bra Den ena är väl bättre än den andra ska jag säga Men det är mm. fortfarande inte bra Nej precis, för du påpekade ju där det tänkte inte jag ens på, men ena har ju spaken där som alltså, en riktig dosa att den är lite mer till vänster och knappar på högersida den ja. andra har ju ett helt mellanrum i ja, liksom, spaken är typ i skum. mitten Ja, nej, det, det, det funkar inte alls, och det, och det är verkligen så här det är, inte, det är inte den här diskussionen som det är Xbox, Playstation, utan det här är bara den här dosen är så jävla liten så att mm. Alltså man, du ha, dina, du, man kan inte böja fingrarna på det sättet och få en normal, skön, liksom skönt sätt att hålla i handkontrollen. Utan man sitter hela tiden och ändrar och flyttar och grejer och donar. Och så, åh oh shit, nu fick, jag något, nu fick jag en jävla skalet jag ska skicka iväg. Ändra, håll, eller, släpp kontrollen, håll handen så istället. Skicka iväg den, tillbaka igen. Och, nej, det var inte smidigt någonstans. Mm nej Och vi hade ju de här tillbehören som man hockar på mm. eh, doserna. Mm. Eh, och de var ju inte heller. Alltså, de gjorde ju egentligen ingenting. Det var att du fick bättre. De här straps. De hade bättre knappar där uppe på. Mm. Mm. Det var ju typ det. De gav ju ingenting speciellt i storleken eller någonting. Nej, nej. Och jag kan säga. Eh, de spelar inte. Alltså, skillnaden. Nu, fick, nu har ju inte ni testat Mario Kart med vanlig dosa. Men jag Nej. testade idag Jag spelade inte alls bra med den lilla dosen, Men så fort jag satte I båda i vanliga Alltså det var ju som dag och natt Att sitta och spela Så hade vi alla haft en an, de här riktiga doserna mm. Då hade det ju varit bra Mycket jämnare och roligare vi hade, haft, vi hade skitkul att spela Men vi hade haft ännu roligare För då, hade, då kände man att man hade kontroll Det hade ja, man inte här ja. Vi kunde hela tiden på att vi sladdade ut Att vi gled för mycket Och dit och datan. Allt det försvann på en gång Så fort jag satt i båda och fick ordentlig kontroll För då kände jag på en gång att Det här var skönt mm -hmm. Men det känns ju fortfarande inte riktigt bra Eftersom jag har sagt tidigare med eh, Spakarna att man lätt glider av De får nog inte rätt utgröpt och sånt där mm -hmm. eh, Jag har beställt eh, Pro Controller Tyvärr har jag inte hunnit få den till det här avsnittet Men jag borde få den till nästa Så jag ser fram emot att få testa den Men det är också 800 spänn för en dosa jag tänkte säga detsamma, vad kostar det Säg att vi hoppar Pro-kontrollen ja. Vad skulle det kosta att köpa De jag här små sådana. Flera sådana, vad skulle det kosta? Har du, det kanske inte har kika på äh, Jag kan kolla jättesnabbt här Ska För, vi för Jag tänker såhär liksom det, det, det känns ju verkligen Lite som Väldigt mjölkande Av att köpa Utrustning till konsolen Nästan, för det, det är Så som vi konstaterar nu, det är ju knappt. Jag vet inte om jag hade tyckt det var kul Och alltså, jag tror jag vet inte fan om jag skulle vilja komma ut och spela det en gång till, vi tre med samma kontroller. För att, det är alltså, det, uh. det var ju kul nu när vi var dit, för det var första gången. Vi hade aldrig spelat uh. det förut, vi hade aldrig spelat konsolen tidigare. Det är fortfarande Mario Kart. Mario Kart är ju askul. Det har de ju gjort skitbra och skitsnyggt och allting. Alltså, verkligen kanon. Men Kontrollen gjorde verkligen att det var svårt Det var nästan Det var ju liksom obekvämt Att sitta mm. och köra Alltså om jag säger så här Säg om ni tycker det här är logiskt Eller att det är värt priset mm. En left controller För 549 mm. Och vill du ha right-kontrollen Så får du lägga till ytterligare 549 kronor För Va? att ha båda ha? Ja, jag får man delar det på mm. alltså du får inte båda för 549 utan du får ena sidan av kontrollen Ja, och vad, vad kostade kostar prokontrollen så du? Eh, prokontrollen gick på 799. Nej, men, men skämtar du eller? Du kan det få ju båda. <laughs> ja, men du kan få båda handkontrollerna i en per paket för 899 spänn. Ja men lägg av, då kan du ju lika bara köpa en prokontroller. Mm, precis. För, dock, för du får ju inte den här ihakningssystemet. För den går på 499 spänn för att kunna haka i doserna. Men vad fan. Hör, det är viktig häftigt Jag har inte kollat det här innan för jag bara. Jag har de här två. Det är ju pro jag vill ha. Och nu ser jag det här jag bara. Vad i helvete. Men, men vänta, okej. Okay. För, för att gå nu, nu. Jag kan tänka mig att det här inte är något som vi har i huvudet. Men i Wii-et. Ja. Uh. Vad kostade doserna där? Alltså, eller de hur var ju fick dyra, men det var ju alltså där. Alltså, det var, de var också dyra, men det var ju typ 599 för en, en dosa. Och sen var jag ju tvungen att köpa till 200 spänn typ för den här styrspaken. Ja, men den behövde du väl inte, eller behövde du ha den för att köra, om du ville köra Mario flera stycken? Nej, då kunde du ju vrida. Ja. Men ja. det är samma sak här. Visst, du kan spela med, med den här lilla. Och du får ju inte, som jag förstår det. Mm. Så, jo, du får med en strap, det får du. Så att ja. Men 549 för den där lilla osköna oh, kontrollen. Men vad då, så, så att om vi ska säga så här rakt upp på det: För att kunna spela fyra pers när du köper konsolen. Ja. Så då köper du alltså först och främst konsolen. Får med de där två små första. Ja. Och så måste du lägga ut antingen då köpa två stycken pro-kontroller. Mm. För att kunna spela två personer till alltså. Eller lägga ut, vad sa du? 599, så 1200 spänn då? Eller var det 499? Mm. Säg en ja, 1000 men du kan ju köpa, den är ju slut För att få två sådana Ja, precis, men den är ju slut nu Men du kan ju köpa per, så då 899 spänn Så 900 spänn Plus, ja, först Oj. 3600 spänn För konsolen ja. Och då ja. får du en dosa Och sen kan du ju lägga till 900 spänn till För att få ett par Men fy fa Det är ju jättekonstigt det är svindyrt. Alltså svindyrt. Jag, jag, jag fattar. Jag har suttit och tittat på flera handkontroller till PS4. Att jag ja. vet att handkontroller kostar pengar, men där är det en handkontroll som faktiskt funkar. Ja. Som och är det... skön att hålla i, dessutom. Ja. För det här är ju bara, vad heter det? Det här är gimmicks. De kostar så ja. mycket för gimmicks. Det är inte värt det för fem öre. Så... Alltså, Pro-kontrollen, för jag, alltså... visst, det är svindyrt, men jag kommer inte att skaffa en. Alltså, jag skaffar Pro-kontrollen för min skull. För att jag ska kunna sitta och spela skönt. Sen fick ja. jag med de här två. Skulle jag istället vara till exempel en Nintendo Switch plus Pro-kontrollen? Mm. Då finns det inte en chans att jag köper två kontroller till. Då har hade, jag hade suttit med min och spelat helt själv. Ja. För det här är inte rimligt att sitta och spela med en polare. Det är för mycket pengar det är men, men nu då, du som ändå har köpt den Vi kanske får kommer ut och prova i alla fall då När du väl får provkontrollen För då finns det ju ändå två Då kan man ju sätta ihop den där och köra en med Ja precis, nu har så vi ju att... så att vi kan spela Antagligen två skönt eller ja. tre stycken Där en spelar skönt <laughs> Ja, men för, för det måste vi nästan prova För jag, det, det här låter ju skitintressant För jag vill nästan känna och klämpa en... När de sitter ihop också mm. Jag ska fråga provkontrollen Mm vad är det för skillnad på den då? Är den svårare alltså, att hålla i? Eller? Alltså, som som på... jag har förstått det så är det som Xbox One-dosen ungefär Att det ska vara nästan exakt som den Okej, okay. så, det en så då blir en dosa, dosa alltså. Alltså. Okay, ah, ja, precis. Ah. Oj, alltså är inte det också lite konstigt Om vi ska säga det nu då eh, Nu vet inte jag vart du har tagit den faktan ifrån Eller den jämförelsen Att den är eh, som web... Xbox ah, one dosan. Eh, alltså det är typ, men... jag tror det var IGN som jämförde Ja ah, hade... okej, okay. ah, jag tänker så här då skickar de med de här två små jävlarna mm. med konsolen. Och så bara, ja men vänta. Vill ni faktiskt spela på riktigt så kan ni alltid köpa den här också. Ja precis. Alltså varför gimmicks, då inte göra men... dem bra från början? Ja, det är... Nej, jag förstår inte alls. Men det är ju för som att... sagt, det är gimmicks. Det är för one two switch ett spel de har ute. <laughs> ja, jag bara tänker så här, för de hade ju kunnat gjort alltså, de hade ju kunnat gjort den här äh, den här du har klickat på nu, Nico, den för att få de här, vad ska man kalla det, bumperna större, eller mm. bättre. Precis. Hade de inte kunnat gjort hela den grejen, så, bara som en, alltså att du trär i den här så den blir lite större, så den blir som en vanlig konsol, eller kontroll på en gång, eller? Varför bara gör den så där li, äh, alltså... Nej, nej. fan. Invecklat, men vi, vi, vi provar ju igen såklart när du, så fort du får provkontrollen, tycker jag. Mm. Ja, Nico, du behöver göra revanche. <laughs> ja, precis. Ja, det var ju någon som kom hem och äh, Vi ska dricka öl och så jäklar vad han bara Fyllde på med, jävla skitsne Jävlar så bra det gick utan öl skulle jag säga Men som sagt, nu har vi pratat om Kontrollerna, vad tyckte ni om själva Morricort 8 då? Vackert På switchen mm? Som fan För det var ju det vi, vi har sagt tidigare att Ingen av oss har ju tyckt sällan var speciellt snyggt Nej det var ju att nu när man har spelat Mario Kart 8 så märkte man att det var ett grafiskt val av dem. Mm. För Mario Kart 8 visste ju inte lika skarpt än någonting som Xbox One och uh, Playstation 4 och många har säger, jag har hört många säga att ja men man ska inte jämföra. Jo, man ska jämföra för det här är samma generation och det ska vara för att underlätta för utvecklare så ska vi ha samma prestanda, tycker jag. Det är inte ändå mm. vad det går en helt annan väg. Och det här är ju faktiskt snyggt. Det är det. Även om det inte är lika skarpt. Nej, så... men det, det är ju ändå... Alltså, det, det, är, ju, det, är, ju, det är ju ett vackert spel mm. jämfört med... Absolut jämfört med Zelda. Det här är ju skitsnyggt, det är ju krispigt och det, det var ju liksom... Jag vet inte, det, det, det var ju verkligen vad man... Det är vad man vill ha. Om vi säger så, då, snarare. Ja, men det är ju ett barnspel. Så det är Alltså, designen är ju liksom barnaktigt. Mm. Ja, ja. Så man kan, inte, alltså, man kan inte förvänta sig Horizon Zero Dawn på. Nej, självklart, självklart Men det det, det, det, nej, det, jag, jag tyckte bara att det var, så, det var ju så jävla snyggt Verkligen, vad jag hade förväntat mig Jag satt ändå och tänkte Wii, alltså Mario Kart på Wii Vet jag att jag var jättebesviken när jag såg det mm. och, och sen, titta på det här nu då, då ser det här fantastiskt ut Men det som jag blev mest chockad över just grafiskt Hur oerhört snyggt det var Och det blev jag på cell också Det är just ljussättningen Mm. till exempel att man ser en vattenpöl och ljuset glimmar på vattnet mm. alltså det är nästan hur Horizon Zero Dan grafik just på ljussättningen mm. sen att alla andra liksom texture och allting liksom, är neddraget men man ser liksom Donkey Kong har ju som hår på ryggen och så det de har ju lagt till, men just ljussättningen är ju så oerhört mycket snyggare än allt annat att det är liksom, jag fick som en chock och bara shit, här har de ju lyckats gjort något jäkligt starkt på maskin ja men precis som du sa, det andra är också väldigt snyggt. Bara att vi är ju vana med ännu snyggare. Mm. Mm. Men som, det som jag, varför jag är så oerhört nöjd med Switchen, Och det är så att det är inte grafiken utan det är ju gameplayen. Mm. Och det här känns ju, Mario Kart känns ju som, man minns det, de gamla Mario Kart, att det känns jättebra. Sen är ju banorna sjukt i mycket space här men liksom att du åker upp och ner och du svingar hit och dit det är ju men gameplayen känns ju lika dumt mm, mm. Uh, för det är väl som jag tycker det är det är roliga baner men de är inte lika minnesvärda som säger Nintendo 64 och de här gamla för de här är ju uh, jag tycker de är lite för mycket banerna i sig, tänker du ja precis jag tycker ändå jag tyckte banerna var roliga men jag tyckte näst det, det... Har jag fel när jag säger att alla banorna fanns på, på 64, eller? Inte 64, men vissa är från 64, vissa är från Gamecube, vissa är från DS. Men de har gjort varianter på dem. Så ingen ja, är exakt ja. likadant, utan eh, de har ju tagit grunden, och det står i början när man väljer banan att den här är liksom alltså den är N64. Men ja. det är inte N64, men den är baserad på den, så de har gjort sin egen take på den ja För jag tyckte, jag, jag tyckte verkligen att jag kände igen I stort sett alla Och där kan, då, då kan jag tycka så här, Varför inte göra någon Helt, helt unik För, för Switchen Alltså för, för jag tänker det inte, Blir det inte lätt att man så här, a banerna är inte minnesvärda Men det är ju för att Jag kommer ju inte komma ihåg dem Som de är på Switchen Jag kommer ju komma ihåg dem som där jag spelade de första gången alltså för Även om de är varit... omgjorda liksom Alltså för mig är det nästan att det här var ju en kul grej de har gjort. Ja, att de ja. gör sin... Jag hade ju heller velat att de också gav oss de gamla som man kunde jämföra med mm, Tänk mm, att mm. Man, när man går in på N64 och så kan du liksom, då har du två väl vill du spela Switch-varianten eller originalvarianten ja. För så tror jag, de hade ju på, om det var på 3DSen där du fick spela exakt eller DS, samma bana, liksom... De hade bara tagit in alla gamla och sen hade de gjort några nya. Här hade jag tyckt att det var skitkul om man fick liksom, ja men tänk Moomoo Farm från den 64 och här hette det någonting annat. Men man kan jämföra och se likheten men att, för jag tyckte de ändå var så pass olika att det var så, de gjorde väldigt mycket på Switch, ja, du ska upp och ner du ska göra det, det, det. Men jag har för mig att det var likadant på Wii U jag spelar ju som sagt inte utan typ skillnaden här är grafiken och eh, att du kan ha två Eh, vad ska man säga? Vapen, vad säger man? Krafter. Eh, åtgången, samlar du, tar du ut på dig två frågetecken, kristaller, så kan du få två eh, ja, skott istället för en som det var förut. Det tyckte jag var bra. Mm, det var faktiskt väldigt kort. Det tog det det. en stund. Ja, det tog en stund man fattade också. Mm. Eh, men som sagt, jag har, jag skaffade ju. Zelda, jag skaffade Mario Kart Jag har inte ens öppnat Zelda Jag har bara suttit och spelat Mario Kart För det är så jäkla roligt mm -hmm. Så för mig är det absolut godkänt Och eh, Zelda är ju ett absolut måste För alla som har Switch Mario Kart är det andra som jag säger Att eh, skaffa det bara Det, det finns ingen tvekan jag do, <laughs> do it Do it, eh, Men det var väl lite det och Jag bara tänkte nämna där Mm. Och eh, den här veckan har vi inga nyheter För det var alltså ingenting som var roligt Så jag tänkte, shit <laughs> it Så vi hoppar rakt in i ämnet då Och eh, tänkte att Adde, du får börja den här veckan Mhm, mm tänkte så mm -hmm. eh, ja, ja, min fråga var ju <clears throat> var alltså, princip, Vad är det som gör att du tycker om vissa spel? Mm. Alltså till exempel krig eller eh, rallespel och vad är det som gör att vi liksom att, att, var, alltså, var, Varför vill vi spela just de spelen? Mm. Alltså är det för att vi, alltså, <hör> man söker efter det var, den coola hjälten eller man vill köra fort med bilen Fast man dör liksom inte i spelet på riktigt mm. förstår, ni, förstår ni vad jag menar? Ja absolut så under vet det så skulle man vilja vara odödlig Utan att göra alla de här grejerna på riktigt För mig är det single spel Så är jag ute efter en bra story Att kunna försvinna in i Och verkligen Lite som en film vill man ha det uppspelat För man vill sitta själv Man vill liksom Har en ingen bra story så är det lätt att man tröttnar och det är därför jag älskar typ anchader de här. Att jag, kan att jag kommer ha ett hel del timmar där inte jag inte tänker på någonting annat utan jag kommer fastna helt och hållet i det här. Mm -hmm. Medan istället när vi spelar eh, skjut, eller varför jag väljer skjutspel ibland, då vill jag ju spela med er till exempel. Då, det, då är jag liksom ute efter att bra gemenskap men ändå taktiskt och eh, vi måste hjälpas åt och lite sånt där. Plus att det är att få bort aggression genom att skjuta folk i ansiktet. Mario Kart, det är liksom det är kul att resa men det är mer partystämning till exempel mm, mm. så varför man väljer vissa typer det är nog allt beror lite på vad man är känd för just då mm. men för det mesta alltså precis det, jag har ju typ ja det, det är det egentligen, vad är det tre kategorier man går efter det man vill spela själv när man vill försvinna in i något det är med man vill spela med vänner och tävla i. Och det man vill, typ, spela Det man vill liksom släppa allt och bara ha kul, om man säger så. Mm. Det är väl typ de tre kategorierna jag delar upp grejer i. Ja, alltså jag håller ju med dig till, till, till den... Alltså just det här till exempel varför jag, varför jag fastnar så in i Helsinki Uncharted. Är att jag, jag tycker det är så jävla roligt att få en... Alltså en en bra historia. Alltså att verkligen få vara va i en bra historia. Sätter jag mig ner och startar den så vet jag att okej okay, nu kommer jag få, alltså jag kommer att känna mig som Indiana Jones i stort sett. Jag kommer mm. få springa runt där, lösa pussel, lösa problem, få verkligen ja men ja, därför spelar jag de typerna av spelare. Jag tycker att de är bra just därför. För att jag tycker att problemlösning är kul. Om man ska gå till liksom vad som verkligen driver mig så är det det. Jag tycker det är kul att lösa problem, helt enkelt. Sen, självklart så är det precis som, precis som du säger också, Nico. När man vill köra lite CS eller någonting sånt där, då är det ju skitroligt. Men det är fan mesta delen varför jag gör det när jag spelar med er är för att jag tycker att det är roligt att sitta och snacka skit med er samtidigt som ett, ja, jag får försöka Få ut mina aggressioner på någon annan det, st Största delen av det är att Jag blir aggressiv Mer än att jag blir av med någon aggres aggression Men det, det, det, det är svårt att säga Varför man just väljer spel Men det, det måste ju ha någonting med vad man verkligen Vad man tycker är kul liksom mm. Hur är det med dig då, jag, jag tror att det är som man liksom vill skulle gärna göra det i verkligheten. Mm, mm. Alltså typ som... Jag menar ja, men, alltså, allt. Need for Speed, köra Battlefield. alltså Bekämpa terrorister som CS. Eller Nate Drake, gå på... alltså äventyrare liksom att bara leva på så vis. Mm. Ja, ja. Jag jo, för, för sätt... det kan du hålla med om. För att jag, jag håller ändå på med motorsport på fritiden. Och jag tycker det är kul att spela bilspel också och då är det ju som du säger då är det ju för att jag vet ju hur roligt det är mm. att vara i den situationen att sitta där i bilen och köra liksom fullt ut på en bana det vet jag det tycker jag är roligt mm. och, och det är därför därför gör man ju det självklart det, det, det, är, ju, det är ju därför ja mm. men absolut jag håller med det är ju som att ha ett annat liv ja. ett enklare liv jag spelar skjutspel, skjuta någon men jag behöver inte gå ut i verkligheten och sätta en i någon. Sen tror jag, jag också behöver... att det har lite med att göra eh, som i mitt fall till exempel om vi nu ska gå in på, på till exempel bilspel. Mm. Så är det ju det är väldigt mycket det är väldigt mycket enklare att för mig sätta mig här hemma, verkligen, verkligen gå in för det, fastna i spelet, verkligen sitta där. Och, och ibland kan man ju nästan Lura sig själv att jag på riktigt jag sitter i en bil, eller jag sitter på det här fordonet och gör det här. Det är så jävla mycket billigare. Jag, ja, jag tänkte mm. säga det: det är bekvämligheten ja. att man sätter sig framför datorn istället för att nu ska jag lasta på bilen och på köra, jag ska ut på banan, jag ska ja. sätta mig och ta på mig alla kläder. Nej, jag kopplar upp ratten och sen ut och kör. <laughs> exakt, exakt. Och, och sen den stora biten skulle jag säga för, för mig: jag som på med folkris på fritiden. Eh, jag behöver bilen. ju inte laga helvetet <laughs> Om jag kör av heller Skulle jag köra av så är det bara så här, uh, Escape, redo Eller omstart, kör om mm. bara Och så provar vi en gång till Riktigt så är det inte i verkligheten Så det är väldigt mycket enklare Nej precis Och liksom i tv-spelsvärlden Där får vi liksom reda på att Jag är bättre i allt Det har vi inte i allting annat. <laughs> Liksom, skulle ah, ah, vi gå ut på folkridsbanan Ja men det är typ du som har bil Vi kan inte rejsa mot varandra För jag tänker inte sätta mig i bilen <laughs> Men i tv Då får vi reda på det Vem som är bäst Och det är jag Det är liksom mm. Vi såg ju det nu sist Eller hur hade vi var det så? Ja. Vilka som var bäst? Vi låter dem Må bra en stund ja. jag. <laughs> Man kan få tro det i alla fall Ja, oh. ja Nej men jag fick bli såg på min fråga Jaha Ja men då så då hoppar vi rakt in i min då Ja Och som vanligt så ska jag vara svår Alltid vara så jävla svår oh, uh, Och det här är lite Min fråga är nörderi och singelliv Och det är mm. lite från det här ämnet Jag tog upp tidigare med den här Debatten vi pratade om Hur mm. tv-spel Och pornografi gör oss uh, Ja vi, vi gömmer oss helt enkelt vi, vi låser in oss och bara håller på med sånt uh, och som vanligt så är ju allting eh, baserat på verkliga livet Och ingenting är lätt Så jag tänkte Vi ska diskutera lite om det här Och jag tänkte liksom berätta hur mitt liv är Och sen eh, förklara så att ni får Min syn på livet Och se om ni håller med mig helt enkelt eller inte mm. Mm. Men som sagt, jag kommer rabbla på lite Så känner ni att ni vill avbryta Och se, sticka in med någonting Så du vill bara göra det <här> Vi låter eh, dig hålla hållas en stund Kör du så hoppas ni om så, det är något För sagt det är ju singeliv för jag är ju ändå som är singel här För annars du är Sambo med din tjej mm. det han är gift och begraven så det är kört Liksom <laughs> Så mm. Men för mig är det liksom för Varför jag tänkte upp på den här frågan Det är just för att Jag har kommit Vad är det Det är den fjärde vad var det? En, två veckor sedan Så blev, var det ett år sedan jag blev singel två veckor sedan ungefär. Så jag är nu över ett års singel och det har ju varit liksom varit den här att allting går i stadier. Det har ni säkert varit med om att man är ledsen man liksom olika stadier, man bla bla bla. Men jag har ju alltid eftersom nu är jag 28 år gammal så har jag haft den här pressen och liksom känns som att jag måste hitta någon, skaffa familj, det det, det för att jag är för gammal för man jämför sig med de liksom, liksom, de, de äldre, våra föräldrar exempel. Farsan när han var 28 som jag är nu, hade han två barn, en på mig på sex år och lillasysteran på 5 år. Brorsan var ett år ifrån. Han hade hus och allting. och liksom. själv är jag 28, sitter i mitt gamingrum, spelar in en podcast. Det är liksom helt olika liv. Mm. Så för, jag, för mig var det liksom att jag kände nu efter förra eh, bruden som det tog slut med eh, senast då, eh, att jag bara, shit, jag är 28 och jag måste ju hitta någon nu. För det här, alltså jag kände ju som press på mig. För jag har ju liksom jag har, jag har ju haft det här med förut var det uh, ungdomskärleken var tillsammans i sex och ett halvt år, man trodde det skulle hålla hela livet sen gjorde det inte det. Uh, man blev helt förstörd, men det var typ något av det bästa som hände, att det tog slut. Jag har haft flickvänner som man trodde man var förälskad i, men som nu i efterhand kände man att nej, vi var nog bara vänner och sen höll vi bara ut i typ ett år tillsammans. Men de här riktiga känslorna fanns inte där. Och sen kommer vi dit, jag var nu då, att jag kände att som press att jag måste hitta någon att dela allt det här, för att det är liksom normen. Att jag är så pass gammal Att jag ska ju ha allt ihop egentligen eh, Och då jag skaffade det här Med Tinder Jag skaffade vad heter det, Match.com och allting mm. Och körde på det ungefär ett år Fram till typ förra månaden Eller ja, nu börjar den här månaden Också eh, Så kom jag fram till det här att Nej Jag känner Helt plötsligt känner jag att jag har ingen press Alls att skaffa någonting. För jag kom fram till det här att. Om jag träffar någon. Brud så kommer det vara för att. Då kommer det för mig. Så kommer det vara att. Då ska det hålla livet ut. Ska det kännas som i alla fall. För jag har aldrig haft det här. Där jag har klickat med någon som man pratar om. Jag har aldrig känt den sortens kärlek. Så istället för att jag ska sitta på Tinder. Och försöka jaga ihop något. Sitta på hotmail. Försöka. Och jag är inte ute på krogen och swing en dick Så jag träffar inte bruda där heller Så istället för att Hela tiden jaga kärleken Så släpper jag det helt och hållet istället tills jag känner att det klickar med någon Och då börjar det här Och istället så Tar jag den här tiden att vara singel och faktiskt Grotta ner mig i nörderit Medan jag kan mm, mm. Det är liksom den känslan Och Varför jag kom på den här frågan liksom, Nörderit och single för jag har den här tyngden av att hela tiden behöva hitta någon. Det är samma sak. Jag var i flera år o, innan kanilöron olyckligt kär i en tjej. Eh, och eh, liksom hon var det vackraste i någon så sätt. Men det klickade aldrig riktigt. Och det är ju den känslan jag känner nu att: Nej, det, det var nog ingenting mellan henne och mig ändå. Att jag var intresserad. Jag visste inte. Jag vet fortfarande inte om hon är intresserad eller inte. Men jag släpper det för att jag mm. känner att det ger mig ingenting att hålla på att älta det här. Utan eftersom jag inte känner det här kallade klickandet så behöver inte jag elta på det. Och när jag, valde sen, när jag valde att släppa det helt och hållet så var det som en oerhört tyngd överhuvudtaget. Jag känner mig gladare i livet. Jag känner mig ha mer energi. Och jag kände att jag behöver inte må dåligt över att nörda. Vill jag sätta mig och spela spel och liksom Fine. Jag behöver inte liksom känna den här oron att ja, jag låser in mig för att jag kommer aldrig träffa någon överhuvudtaget. Och det var lite det med den här debatten att vi killar låser in oss och det är därför vi aldrig träffar någon. Och det är därför jag ville ta upp det här att tror ni att det är liksom är det en välsignelse att, att jag har den här känslan eller mer en förbannelse att jag, jag kommer liksom, nu trycker jag mig bara längre och längre ifrån och jag kommer aldrig träffa någon eller är det helt rätt jag gör att jo, men jag kommer träffa någon men liksom det hjälper inte att leta hela tiden om jag säger så. Vad tror ni? Jag skulle säga rent spontant så här att jag känner igen känslan du sitter och pratar om nu även om jag inte är singel. Mm. Alltså just den här pressen överhuvudtaget det det, det tog lite hårt precis, det du precis sa ska jag säga. För att just den där om man tänker på sina föräldrar var mm. de var i livet i den åldern jag är nu min, min, min farsa fick mig Nu mm. Då har jag två äldre bröder ja. Som är sex år äldre än mig <hör> eh, farsa, Farsan fick alltså mina bröder när han var 20 Om inte jag kommer ihåg helt fel Mm eh, och den, alltså, jag känner igen vad du menar, bara det att mitt, i mitt fall kanske det inte är att hitta någon utan snarare att faktiskt bilda den där familjen då, kanske Ja, precis, ta tag i Men, det vuxenlivet ja, och verkligen köra alla liksom fullt ut Exakt, exakt, och den känner jag igen absolut uh, och, och, och jag har väl inte riktigt konstaterat hur jag, ska, hur jag ska ta hand om den än, heller riktigt Nej Eh, och just därför så Jag jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska Vad jag ska säga så Men mer än att jag känner igen precis vad du menar Men jag tror Jag skulle ju säga Att jag tycker att du gör rätt mm. Också För att ska du träffa någon så ska du ju Ändå träffa någon som du ska, inte, du ska ju inte Gå ut och träffa någon ute på krogen till exempel Eller någonting liknande Bara för att Ja precis för då kommer du behöva liksom introducera henne till ditt liv. Du ska behöva introducera allting som du tycker är kul, allt som du tycker är roligt. Jag tror ju chansen är väldigt mycket större att även om vi nu, och även om vi nu tar i inom kaninorna och säger att du låser in dig hemma. Så är ju mm. chansen större att du hittar någon som kommer kunna. Inget illa med den här meningen, men kommer att kunna stå ut. Eller ni två ska kunna stå ut med varandra. Kommer ju vara väldigt mycket större att du hittar henne med det du håller på med mm. Alltså inom spel eller inom när vi åker iväg på, på nördgrejer Eller när vi åker iväg på GameX eller sådana här saker Chansen är väldigt mycket större att du träffar någon så Som faktiskt kommer att funka ja, precis. Vill, jag, vill jag våga påstå mm. Men det är ju som med mitt ex senast då att när jag träffade henne Jag var liksom, varken hon eller jag var säker på Att vi ville ha varandra överhuvudtaget Utan Det är liksom det Vi var med som vänner bara Och sen ja. liksom Nu efterhand tror jag inte riktigt Vi älskade varandra överhuvudtaget Vi sa att vi gjorde det Men det var liksom mer gemenskap Vi var vi, vi kände inte varandra jättebra innan Och vi, fick, vi trodde Det här kärleken men ingen av oss liksom vi gjorde aldrig någonting tillsammans egentligen Vi delade på oss vi, gjorde liksom, vi hade inga intressen, ingenting Och det var bra många gånger I början ville jag göra slut hela tiden I slutet, mm. ja men då gjorde hon slut Och man ja. bara, men det, det är inte som det ska vara Och det ser man nu i efterhand Men det var ju därför jag hade det, Jag hade jättelätt att komma ifrån det Att det tog slut eftersom äh, Vi älskade nog inte varandra för det klickade aldrig Och med mitt första äh, Brud som jag var tillsammans med I sex och ett halvt år då var det liksom... Det klickade inte heller på rätt nivå. Det är ju aldrig så att jag kände att det här kommer att hålla livet ut. Utan det här får köra nu. Men sen var det liksom, man var ung. Man kände att ja, men nu kommer jag aldrig träffa någon. fast man var typ så här 20 past. Liksom man bara, ja, ah, fine. Och lite av den känslan fick jag ju nu också senast. Att, ja oh, shit, ja nu kommer det bli skit svårt att träffa någon. Så det var därför jag började vara ute och jaga Tinder. att och skrev med brudar. Även om det liksom, man bara kände nej, vi har ingenting gemensamt eller någonting, och jag ser ingen framtid med dig, men jag får väl jobba och det är ju den känns jag känner nu att jag släpper det visst, jag tänker inte låsa in mig det är väldigt hårt att säga, men liksom jag tänker inte heller vara ute och jaga jag tänker, går jag på krogen, då är det inte för att ja, men nu måste jag hitta en brud, utan då går jag ut och har kul med vänner det är som den här tjejen som jag var jätteintresserad av, nu ser jag oss som bra vänner, jag behöver inte mm. ha den här och hur ska jag försöka lägga in en stöt och liksom ha den klockan i baktanken utan nu är det liksom nej, vi har kul liksom, händer det någonting och det klickar för oss fine, men jag kommer inte se det på det sättet nej, utan jag nej. kör liksom att, nej nu kör jag liksom, vi är vänner och det är allt vi kommer vara och sen får man liksom träffar jag en annan brud, ja men jag tänker inte ens bry mig liksom nej. men det är också det att jag är 28 år jag har ingenting att bli 30 liksom plus och singel Utan jag, för mig är det liksom Det är inte viktigt nu att skaffa familj och det där, Utan för mig är det mer att jag kommer fram till att Ska jag Träffa någon då ska det verkligen klicka ja, För det är men så, det, så måste det nästan vara. Det, det måste ju vara det måste ju vara rätt Det är ingen idé att göra någonting Vad ska man säga Det låter kanske konstigt men ingen idé att göra någonting halvtant Alltså stressa fram någonting För det kommer inte bli rätt Nej, Utom, precis. Då kommer det bara att då kommer det bara fortsätta likadant. Det kommer att funka en stund. Sen bryter det, sen bryter det ihop. Så måste man börja om från början igen. Mm, det, då är det bättre att Då tycker jag verkligen det är bättre som du säger nu. Att låt det rulla. Alltså är det ämnat så kommer det ju att ske. Förr eller senare. Med vem det än är. Mm. Alltså om du förstår vad jag menar. Det, det, man kommer ju att träffa någon om det är tänkt. Liksom. Ja, precis. Och det är därför jag känner lite det som vi kommer. Alltså just det här med nörderit. Att mm. satsa. På nörderit nu För det är, då, det är där, nu det kommer lite in på ditt Det är som eftersom du är gift och har barn och Allting mm. Tycker du att jag gör rätt där att verkligen satsa nu på att nörda För att Självklart man kommer inte ha samma tid mm. Eller tyckte alltså, du Du, eller, du, du tänker ska göra jag... det Du ska göra det du känner mm. rätt för dig Inte mm. känna någon press på att hålla på Försöka runt på Tinder och sånt där Alltså då är det ju bara alltså, det är, Då gör det ju bara själv en, en en björntjänst uh -huh. att det är så att du känner stress och press och panik över att fan jag vill inte vara kär i så här, jag vill ha någon som jag kan lossas var kär i blir det uh -huh. alltså det blir ju så du, det, alltså, uh -huh. uh, för då kommer du, som sagt att du kommer inte hitta någon på Tinder som är gaming freak som dig alltså det ja uh -huh. uh, uh, en på en miljard kanske alltså, vet, det är inte jätte lätt att hitta såna där det är som Färnan säger, det är på GameX eller på Communities eller eh, om vi spelar. Alltså, sådär. Det är då man hittar dem eller liksom. Man liksom inte... För jag tycker inte du ska hålla på och så här söka upp. Alltså, på så vis. Men det, det är ju mycket, mycket större fans att det bara händer. Ja, och, då, och först då är det i kärlek. Ja, och dessutom då vill jag fan påstå att då är det även dig de träffar om mm. det bara händer. Mm. När, du håller, när, du, när, du, när du letar efter dem Då, då, då vet ju alla Fan den som påstår att de inte har gjort det här Man förfinar sig ju själv Något fruktansvärt mm. när, när du gör det Alltså det spelar ingen roll vart det är Be Ska du behöva beskriva dig själv Då kommer ju du att beskriva dig själv Som du tror att någon annan Vill att du ska vara mm. Träffar du bara någon från ingenstans Då kommer det vara dig De träffar Ja, inte någon som du, har, för då, då hinner du fan inte ens sitta och försöka komma på vem du ska vara. Visst, kanske någonting litet, när ni, alltså, det, det, man förfinar alltid på något i vänster, men det blir väldigt mycket mer spontant du om du bara träffar dem någonstans. Jo, precis, men det är som Tinder och Hotmail, alla de här, eller och, det är en text. Vad pratar man? Jo, men det är det de har skrivit i texten. liksom. Ja, exakt. Så exakt. det är precis som du säger, man drar ju bara fram det de vill höra. För att ja, oh, vi, vi ska hålla livet ut. Och varför jag tar upp det här ämnet egentligen, det är, för, det är inte riktigt för min skull egentligen. För jag har ju kommit fram till det här att jag släpper det här att jaga. Men mm. jag tänkte att det finns säkert flera som antingen är eller har varit i samma punkt i livet eller kommer vara som liksom kan mm. behöva höra det här att det är ganska vanligt att just hamnat i den här sitsen, För jag tror de flesta har gjort det. Ja. Och det tog mig väldigt, väldigt lång tid. Och mycket att jag har alltid känt att jag har haft den här klumpen i magen att behöva stressa. Mm. Och nu har jag äntligen kommit till att här att ja, men, jag släpper det. Jag behöver inte stressa att träffa någon. Liksom. Nej. Och det jag känner själv att det har hjälpt. Alltså, för bara senaste månaden har jag släppt så mycket att jag kan ha kul att spela igen, för det var ett tag där att man kände bara oh, nu ska jag sätta mig och spela spel, jag har inte kul för jag borde egentligen, man tog upp Tinder och satt och scrollade emellan istället för att leva in i spelet och sånt och nu mm. kan jag liksom släppa det och nu kan jag ha kul att spela igen, jag kan ha kul att läsa serietidningar och ditten och datan. och ja. speciellt träffa vänner, gå ut på krogen och, utan att bara, o, oh, nu måste jag ha liksom Måste se om det finns någon uttaget Man drar inte hem någon om, men då bara, ah, nu har jag en kväll förstörd Liksom man bara, nej Jag fick i med öl, det är det viktigaste För <laughs> sen är det ju också så här att eh, Det behöver ju inte vara någon som Vad ska man säga F För den sitsen har jag varit lite grann i eh, det ska, Du behöver ju inte, vara, du behöver inte träffa någon Eller du behöver inte bli tillsammans med någon Som verkligen gör Exakt samma saker som dig Nej, precis. Alltså som älskar gaming eller som verkligen det enda... Alltså, de måste inte tycka... Det behöver inte vara deras huvudintresse. Däremot så ska de ju respektera ditt huvudintresse. Du ska tycka det är okej okay att sätta dig att göra ditt in, det du tycker är kul. Mm. Jag, jag har varit i de förhållanden där jag, där jag inte har... Vad ska man säga? Inte vågat eller inte velat eller inte han har inte velat ha tagit den diskussionen. Att jag drar iväg och gör det jag tycker är roligt nu. De här, mm. Den här helgen. nu, nu Jag kommer att vara i garaget till exempel. Hela helgen. Jag har varit där. Det inte ens har varit. Alltså, det har inte ens varit på tal att ta upp den grejen. Att jag ska åka iväg. Men i det förhållandet det är idag. Där kan jag, där kan jag verkligen säga. Jag kan komma hem. Vi käkar tillsammans. Och så så så ja, Vad ska du göra ikväll? Får, får jag frågan så bara, Jag tänkte nog sätta mig och spela. Bara, ja, gör det. Jag hittar på något annat. Mm. Säger, säger min tjej Och då är det så här, det är helt okej okay. och, no, och det, det är ju dit man vill komma Hon tycker inte att det är skitkul att sätta sig på Hon skulle aldrig kunna göra som jag Sätta mig ner och spela Uncharted i fem timmar i sträck Däremot så hon, hon accepterar ju det mm. Att jag vill Eller att jag tycker att det är intressant Eller jag tycker att det är kul Jag Men kan du... ju till och med ibland få den här Att du kanske ska gå och sätta dig och spela nu <laughs> Så kan jag få göra Mitt i fred till exempel. Och det har jag aldrig stött på tidigare. Och det, det önskar jag er alla där ute som inte har det idag, skulle jag säga. Men det är ju lite så att det är, det är väldigt viktigt. Men speciellt också som kunskapskrets. Det var ju det med mitt första brud. Att det var bara hon och jag hela tiden. Och skulle jag ju vara med mina mm. polare, då var ju hon i hälen liksom. Ja, ja, Och liksom, man bara, ja, det är ju inte riktigt. Och det är absolut inte rätt, utan man måste ju få sin egen tid också, som vi snubbar, ja. som ni kom ut till mig. Hade era brudar varit med, Liksom då hade ju inte vi kunnat vara liksom lika... Det hade på något sätt blivit stelare. Även ja. om vi hade haft skitrevligt så hade det inte varit lika Grabbigt, Nej, men det, det, är samma, det är inte samma sak Så, Nej, är det. Precis. så man behöver ju den här egen också och Ibland kan det vara de här så små grejer Att ni bara delar på er Ni är i samma lägenhet men ni delar på er Hon är ja. i köket, gör någonting, ja. läser en bok ja, eller så Och du är i liksom ditt dataspelrum Mm Självklart, det betyder inte att ni hela tiden ska vara så där, men man behöver även sin egen tid. Och det är jätteviktigt. Ja, men det, det, det, jag, tror, jag tror inte det, det så, Om man ska säga från min erfarenhet så är, eller att det jag har idag, så jag att det är ju inte det, att, det är inte det att vi vill vara ifrån varandra eller att vi måste vara ifrån varandra hela tiden. Mm. Utan det är det att möjligheten finns. Vill jag tycker jag att okej, okay, fan idag vill jag spela, då sätter jag mig och gör det. Mm. Det är inte värre än så. Det, det, jag vet att det finns de som inte, Alltså Det skulle inte funka, det funkar inte på det viset Och man måste fan på I slutändan så alltså, en sån relation Kommer inte att funka i längden Om man inte kan göra precis det man känner för mm. Ja men så är det ju absolut Men det är som sagt För mig är det ju mycket också jag, Där jag är i livet nu Jag känner ju att jag vill ju absolut inte gifta mig Jag vill ju absolut inte skaffa barn Nej. Men för att jag ska träffa en brud liksom Och verkligen Bli förälskad mm. Så vet jag också att jag måste vara beredd På att kunna släppa det också Vill hon ha kids ja, men Då har inte jag så mycket att säga till dem Men då är det också det att Man behöver den här Precis som du säger att Jag behöver min egen tid att kunna sätta mig mm. och spela spel Mm. Och det är ju det som är så schysst att se Som dig hade till exempel Att du kan vara med och spela CS och Även om liksom grabben är runt att ja, men Du har tid, du umgås med grabben Men du har också tid att um, liksom, Gama och ha kul på ditt mm. sätt mm. Mm. För det är ju det man var rädd liksom, När man hör allt annat liksom, att, Eller så andra podds och sånt bara, ah, Sen jag blev farsas Och har mitt nördering försvunnit helt Man bara ah, haha, jag, jag, jag kan inte se en sån framtid och Nej. visst, även om inte jag vill ha barn nu Så vet jag inte vad som händer om fem år Till exempel, jag träffar helt rätt Brud, jag liksom helt plötsligt Ja ah, men vi ska gifta oss, vi ska ha barn Åh, oh, jag vill ju också spela Uncharted 7 mm. Liksom, <laughs> <laughs> liksom, då liksom att, Det är inte helt stängt Men att man, som man liksom Lär sig med tiden också Jo oh, men man kanske får sätta ut tiden att, ja, men, Jag vet inte hur du gör Adel, Om du planerar någonting Att Mellan de här tiderna kan jag Spela eller om man liksom Du har pratat med frugan att Jo men Vi hjälps åt men jag behöver min tid att game också Jo man har en dialog, så är det ju. Alltså, mm. Sen har man inte så här. nu är klockan Sju till åtta, då ska jag sitta och spela tv-spel Det har mm. man inte, alltså du har ju Somnade klockan sex, ja men Då passar jag på då, till exempel eller, ja, Idag det, vill jag man kolla på tv Ja men då tar jag läggningen Nästa mm. dag är det tvärtom, då får jag spela tv-spel Så lägger hon till då. Ja, ja, Så så är det, det och sen, skulle jag vilja, sen skulle jag vilja gå in på den här... jag, jag, fan, jag, jag, jag vill peta på den också. Det, du säger att du stänger in dig för att spela... Alltså så här, du nämnde det ändå. Jag vet att du inte vill, vill säga att du stänger in dig så. Men ja. eh, jag tycker ju inte... alltså, Jag sitter här i mitt lilla rum med stängd dörr och alltihopa. Eh, alltså... Jag anser ju att mycket av mitt spelande, åtminstone när jag spelar alltså med er, mm. det är ju för fan. Det är ju nästan inte att jag sitter och spelar. Jag, jag umgås ju med er. Mm. Jag umgås ju med mina vänner. Det, mm. det, det är ju det, det, är det jag gör. Jag kanske inte. Så, det, det är inte så när man var liten. Man gick ut och man lekte ut och man slogs med pinnar eller kastade kottar eller på varandra. Eller, alltså... Mm. Det, det är inte den där att runt och gasa med moppen. Det var skithäftigt. Utom idag så är men så här, I mean, jag, jag sätter mig och umgås med Nico och Adde istället. Och då, ja ah, visst fan, vi spelar ju samtidigt där som att vi är fem mil från varandra typ. Det är så här, det, det, det är ju inte bara spelandet vi gör heller, vill jag påstå. Vi snackar ju mer skiten, alltså. Ja precis, alltså, vi, vi, man umgås ju Verkligen också och ja, det, är fan det, bästa. Det, det här är ett av det roligaste Jag har på hela veckan och ser fram emot hela tiden Att, att få umgås Med er liksom Det mm. mm. är det absolut Liksom så, Att umgås det har ju blivit en annan grej Speciellt för oss liksom nördar mm. Att mm. Även om vi kanske inte snackar Men vi kanske fortfarande sitter med Messenger upp och skriver Ja ah, vad gör du, ah, men jag mm. spelar här Ja ja vad gör du då om jag spelar det här ja, vad tyckte du? Och så känner man igen liksom. ja, vad tycker du om det, det, det? Ja. Och, Eller vi sätter och spelar CS och faktiskt snackar Och det är liksom ja, Var ska du, jag går hit Och sen sitter man bara och snackar skit Det är inte ja. så att vi kör tog seriöst och, Eller någonting Eller, eller så en, en sån enkel grej som det, det har hänt i alla fall. Jag vet i alla fall att jag har hänt med er båda två Vid separata tillfällen Att sitta och titta på en CS-match till exempel Ja, absolut. Och inte, vi, vi pratar Vi chattar inte, eller vi chattar gör vi Men vi pratar inte med varandra utan vi bara sitter på Messenger Och skriver mm. bara, alltså, det, det räcker så jävla långt också Tycker jag, alltså det är så här, Jag sitter inte själv och tittar på en skärm som alla tror Alltså skulle jag ringa och berätta För vi säger, skulle jag ringa och säga till min farsa Vad jag skulle göra en kväll Ja oh, nej men jag ska sitta och kolla på en ett, ett, en, en match i tv-spel Ja, Jag vet ju vad han ser framför sig Han ser ju att jag sitter inne i ett rum kollar, kollar vid en dator och liksom är helt isolerad Från omvärlden mm. Men det är ju inte så Utom jag sitter ju där och har full kontakt Med er hela tiden Under hela matchen till exempel Det är ju, så, mm. det är ju nästan som Det kommer aldrig få den statusen riktigt Inte hos mina föräldrar i alla fall Men det, det är ju som att sitta och titta på en fotbollsmatch I alla fall för mig så är det det det är som att titta på en fotbollsmatch Och jag vet att ni tittar Och är det, så att ni, är det inte så att ni tittar Så är ni fortfarande intresserade av vad som händer Ja, precis så att, så, ja, det, ja, det, ja, Ja precis Och det är ju lite det, om vi går tillbaka till just det här Med singelliv och liksom kärlekshållet mm. Att jag känner ju mig aldrig Liksom den här ensamheten Att, ja men jag har ingen och Liksom, ingen flickvän Jag känner mig så ensam Det, det, det. det känner inte jag på samma sätt, eftersom jag behöver ingen brud för att liksom ha närhet inom. Utan jag behöver bara någon som fördröjer min tid. Och det får jag genom podden. Jag får det genom att sitta och snacka med er. Och sen, visst, man, kan, man vill, kommer vilja träffa en brud i framtiden. Och vilja sitta och snacka med henne. Men liksom, det är inte så att jag hela tiden sitter och ältar mig. Och jag är så ensam. Det, det, det. Utan jag tar ju mig, vill jag snacka. Ja, då tar jag mig tid att snacka skit med er. Mm. liksom att hitta på saker och jag behöver inte känna den där pressen att oj oj oj jag måste hitta den rätta det, det det för det är inte prioritet ett i mitt liv just nu för jag är så sjukt mycket grejer än ändå så jag ser. Det var ju det som var lite liksom problemet att ah, jag måste hitta hinna med det, ja ah, jag måste hitta en brud, jag måste äh, det blir liksom för mycket och nu släppte jag det här men, men jag, det gör ingenting om jag är singel. Det gör absolut inget. Och det gjorde helt plötsligt att det här andra som jag kände var helt viktigt att och måste få den här podden att funka, till exempel. Mm. Varför jag startade upp Twitch och bara... Ja, men, ska jag orka? För jag kände mig så pass låg och liksom... att Jag hade ingen orka. men, ska jag orka med den här podden så måste vi ha fler lyssnare. Så är det bara. Mm. Och sen släppte jag det där och kände bara... Nej, vi har kul med podden. Jag behöver inte göra det ännu större. Jag går in på Twitch och har kul, liksom. Är det ingen som tittar, det gör ingenting om jag lägger ner den igen. Visst, det låter skit. tråkigt, liksom, men... Det gör ingenting och det är ju den liksom som extra push jag har fått nu i efterhand att jag har släppt, jag släppte den tunga grejen har gjort att jag inte behöver ta det andra lika seriöst så att jag kan ha roligare med de grejerna istället och det är det som syns bättre. Mm, mm, och det är liksom mm. så jag tror, för mig känner jag att det har hjälpt skitmycket just släppa på den här grejen som kändes så oerhört viktig mm. eh, som egentligen liksom eh, nu känner jag att jag kommer träffa någon, men det spelar ingen roll när, utan jag tänker inte ältare. Och det är ju det som nej, är nej, så viktigt. Och det är lite det att jag ville bara få ut att det finns säkert andra som känner lika som jag kände tidigare och liksom försök komma över det liksom och känna att nej, singellivet är inte så dåligt. Speciellt inte om man försöker samla på PS2-spel och försöka spela alla också. <laughs> Tiden är dyrbar så ta hand om den När du ändå istället för att bara ligga i sängen och älta Och är så ensam, ja men hit på något istället Och är det någon där ute som är det någon, Helt ärligt, är det någon där ute som skulle känna sig Någorlunda ensam så Hör av er för all del för att vi kan, ni får, Jag spelar jättegärna med nya människor också Om, det, om ni orkar och ha mig i öronet medan ni spelar Så är det så välkomna Och spela med dåliga personer Ja, precis. Om ni, om ni kan stå ut med att jag är tvär sämst, så då får ni jättegärna höra av er. Mm. Men Färna, vad hade du för fråga då? Eh, jo, jag, jag jag ska säga så här. Hur jag kom på den här frågan är för att jag var på barnkalas i helgen. Ja, det. Mm. Eh, och eh, som du åtminstone Nico vet, är så att jag har ju min Deadpool-tjocktröja. Mm. Eh, där, han, där han är på ryggen och gör något glatt ansikte. Jo, tack. Eh, Den har vi sett eh, på någon eh, gång. Ja, jag Och eh, när jag var på det här barnkalaset så. Eh, ungen som fyllde år var fyra. Eller fyllde fyra. Och vi satt och byggde pussel på golvet. Och så kommer han och, och så petade han mig på ryggen så här. Och, och så här. Niklas, Niklas. Ja. Varför har du Spiderman på ryggen? Och, och, och jag satt där och tänkte så här, okej, okay. andas. Förklarar jag för ungen vem det faktiskt är? Eller bara tycker jag det är roligt att han faktiskt förstod att det var en superhjälte överhuvudtaget? Så min fråga är, när introducerar du superhjältar för barn? Vilken ålder? Och när förklarar man dem, inom citationstecken, lite tyngre superhjältarna? Och då tänker jag mera typ så här, lite... Ja, men lite mörkare. Ty ja, ja, till dem räknar jag ju typ de här som det är mera blod och hemskheter. Mm. Det är typ, ja, i mitt fall Deadpool, ibland vissa inkarnationer, Batman och mm. sådana saker. Wolverine och liknande som går ja, kan gå. Ja, men gå precis. Liksom ja, men exakt, exakt. Och jag, jag tänker liksom, när, när när ska man visa eller berätta för det här för barn? Nej, det, det är det ju... Jag känner ju på en gång en gång in med skiten liksom. Mm. När de kommer ut liksom ur livmodern. Snurra in <laughs> så, dem. Så ger man dem, ger dem, dem, ger man dem äh. killing joke som den första så här -sagan", eller? Ja, men liksom när de kommer ut liksom, De ska vi i en handduk. Ja, men ge dem en Batman rock eller någonting liksom. Vira in mm. i den där. Mm. När det kommer en precis läst killing joke till som somnar kan somna. Mm. Eh, nej men jag gav ju syrrans ungar väldigt tidigt. Eh. Det är inte superhjält, men jag gav dem Stormtroopers. Mm. För att jag ville att de skulle känna igen det. Liksom säger i och De vet inte vad det är, med de känner igen det. Så när de liksom, sen var det Star Wars. De bara, ja men den där har jag. Jag ja. Och så liksom äldsta är fem. Så då kunde jag, ja men det är ju Stormtrooper. Han bara, ja. Och så såg han Darth Vader. Oh han är läskig. Ja han är ledare över dem. Det är Darth Vader. okej, okay. ja men och så skulle han. Sen kom han senare och bara, ja vet vad jag såg i leksopi? Jag bara, nej Darth Vader. Jaha säger jag, ja bra. <laughs> Och så kunde man sitta och snacka, och det är samma sak, superhjältar och allting. Att när han förstår då, mm. så fort liksom prackar på det, bara ge han grejer så att han lägger i bakminnet hela tiden. Ja. Men sen precis att, som jag gjorde med Batman. Mm. Jag visar ju inte Killing Joke eller någonting men vi hade Netflix, och jag kände att han är så. Han är, han är, man får ju känna lite på ungarna också. Och syrnas mm. unge, han är väldigt harig av sig, han är rädd för allt. Ja. jag skiljer min syra på det Hon har gjort honom till en jävla mes Men jag satte på en Batman Och han tyckte det var lite läskigt i början Men jag tog en av de lugna där Batman, det är som Motståndarna är robotdjur Okej okay. Så då är det typ som en robotpanter Som man slåss mot Och han bara, oj de ba, Han slåss mot, det. Jag ja det är en robot så... För då är det liksom inte blod eller någonting utan, Eller han slåss inte mot människor, då är det ändå robot för då såg han det lite som leksaker och liksom sånt där och han bara aj, aj, aj. Så det, och då fortsatte han ju kolla när han åkte hem sen och kollade just på den. Men för som DC är ju lite vuxnare, det är lite svårare ja. så det var typ den jag kunde visa. Men sen han älskar ju spider och allt sånt där och det är ju tack vare mm. att Marvel har gjort det så rätt mm. att satta på de yngre åldrarna och verkligen med mycket leksaker och allting liksom. Att det finns så pass överallt Ingsta grabben är Två Bast mm. Han har ingen jäkla aning, Men han har en stormtrooper Så den springer ju runt med i alla fall Så alltså, snart ska jag börja på honom också oh, jag, jag, jag, jag trodde verkligen du skulle komma med Typ så här någon batman gubb Men stormtroopers av alla saker Ja men de ska börja tidigt Onskan ska tryckas in samtidigt Ja oh, oh. ah, Ja det är du då det är du som faktiskt har barn Ja, alltså man förklarar inte skillnaden man säger bara att alla är superhjältar Ja, ja så vad jag hon... gjorde nu, jag, jag, tyckte ju det var, jag tyckte ju bara det var roligt att han ens ja. Alltså att han ens kopplade, vet, jag trodde ju aldrig att han skulle förstå vad det var ens Nej. Men, Så jag tyckte det var skitroligt, så jag sa ju bara att jag tyckte det var kul med superhjältar liksom. Och det köpte ju han och sprang vidare och lekte med, med någonting annat liksom, direkt Så att det var jag tyckte det bara var en, en rolig grej liksom. Mm Nej, men som ju sa, alltså det är så här, men, alltså med Marvel de har ju de har ju siktat sig på sina yngre. Alltså mm, mm. det finns ju alltså spider finns ju överallt. Alltså och, alltså allting så här, finns det allt. Leksaker, affischer, tapeter, alltså allt allt allt t-shirts. Fan varenda H&M butik har ju antingen Star Wars eller Spiderman man Ja. Oh. <laughs> det är någon få ställe man kan hitta en Batman logga liksom då är det bara Batman loggan. På Spiderman ja. då har du ju hela kroppen med huvudet. Det är inte jätteofta det ses Batman-gubben på brösta på ju liksom, Du har ju bara den här snygga Batman-loggan. Ja, ja. Och det är som ni kan säga, det är att gå in mot... Alltså den har ju siktat sig mot äldre. Batman och alla DC överhuvudtaget. Det är ju mer blod och mer alltså mörk, mörk action är det ju. Ja, ja. Men alltså jag prökar ju på också, han har ju... Alltså Star Wars gillar jag, så jag är ju trupp på mycket Star Wars och tycker jag, de är ju designen och så här mm. Så det har han ju. Ja. Sen har jag spider Spiderman-gubbar skor och kläder och dräkter, hulken, Spiderman, Iron Man, gubbar och ja. Lego har han ju, Batman, Joker, Batman-gubbar. Ja, han har nog allt. Hulk Hogan. Mm. Hulk Kul. Hogan har han ja. Han har faktiskt växt om Hulk Hogan nu, så nu är Hulk Hogan liten då. Ja, så jag får skaffa en ja. större nästa gång. Ja. Hur, ga hur, ga hur gammal är han? 3,5. Ja, ja. För, för, för jag tänker ändå där någonstans så som... Bör, bör, alltså är det jag som är helt ute och simmar? Men där någonstans måste du ju ändå börja tycka dig... Ja. Börja förstå vad som faktiskt händer om de sitter och tittar på en serie, eller? Ja, alltså, Ja. förstår du? Alltså då kan jag inte säga... Han satt och tittade på mig när jag satt och spelade lite CS idag På, ja, på dagen Dan. Ja. så, så han, han skulle hjälpa mig, han skulle se åt mig vilka jag skulle skjuta Ah okej okay. ja. Men jag skulle ju skjuta alla ah. Nu fick jag förklara, Men de där gubbarna är med mig Nej skjuta, skjuta, skjuta Så tänkte jag såhär Kanske inte ska spela med när han är vaken Tänkte jag då <laughs> ja, ja. Men det är som, jag har ju en -mask Ja. Som eh, min äh, äldsta situation tycker jag är skitläskig Ja det förstår jag För den är fan det, Jag tycker den är läskig Skulle du dyka upp med den där Jag, jag skulle ju bara vända om och sprida mm. Om, om du någon gång skulle öppna med den där jäven på dig Då vet det fan om inte jag bara skulle gå ut och sätta mig bilen och åka hem igen För, mm. ja, för den är obehaglig <laughs> Ja den är den är väldigt grafisk och allt. Äh, Men jag har ju aldrig haft den på mig Men han har sett den i rummet mm. Och han blev ju livrig, han började grina första gången <laughs> Så han har ju lagt den på minnet i alla fall. Men för, så jag förklarar ju för dem. Men det är från Spider-Man. Det är Spider-Mans fiende, sa jag. Ja. Han bara, Åh, ja, men, han, han, jag bara, men jag gömmer den ändå. Sen nästa gång han såg, då har han ju sett Venom i en Spider-Man. Så han la ju märke, liksom, ja, men jag såg Venom. Jag bara, ja. Så då är du inte rädd för det mer? Han bara, jo. Jag bara, så jag ska inte ta fram masken. Nej. Nej, nej, är skitigt. <laughs> Och det är samma sak, jag får inte ha fram någonting med joken heller. Den tycker nej. han också är skitlösken. Så det är liksom, det finns ju de som... Jag, jag vet att ja, men, De här måste jag ta bort varje gång Medan minstingen Han tycker ju min st lite större stormtrooper Som jag har mm. det, det är hans bästa vän liksom. Han har ju en egen stormtrooper Han kommer och ser den där tycker jag den är för den är större Så han ska gå runt med den varje gång Medan eh, den äldre Han liksom eh, han, han gillar mitt nördrum Men alltså, se, han vill ju inte röra på någonting Utan det är liksom Ja det är väl skönt det Ja, för jag mig tyckte att du att det, skulle han få röra något om han, fi, eller om han ville, eller? Alltså, sku, om man, de här större grejerna skulle jag inte som stormtruppen att om man ville kolla på det han vill ju inte titta på någonting uttaget just nu. Aha. Men sen har jag köpt mer grejer till honom, liksom, för att, börja, jag börjar ju liksom det klassiska Spiderman. Mm -hmm. Jag har köpt skjutare, jag har köpt eh, en motorcykel och allting. Så då har vi ändå liksom vi har kunnat snacka om sådana grejer. Mm. Och han vet vem Batman och Joker och alla är, men det för honom är det ganska kul, för han säger ju, ja, men, han kommer ju fram, ja, men, han vet vilka, typ han säger blixten, men flash då. Ja, han vet ja. vilka alla de är, för han har sett dem på tv, så han kommer, om ja, men uh, den här uh, blixten, ja blixten, ja bilar. Nej, Blixter, hjälte, ha flash. Ja, oh, röda springer snabbt. Ja, oh, precis. Man bara oh, så ska han sitta och berätta någonting. Så, han, det är, som jag har förstått, det, eftersom inte jag inte har egna unga, men från honom, det är att de, det är sjukt mycket och de kan väldigt mycket. Mm, mm. Det är bara det att, precis som du säger, man jag tror inte någon vet vem Deadpool är utan ser de en röd mask. Ja, men ja. då kopplar det direkt till Spider-Man. Jo, men alltså det förstår jag också, absolut. Men det var så, det var så jag liksom fick fram. Frågan liksom Hur När gör man det liksom Men, ja. men det låter ju ändå som att <går> Den som faktiskt har barn här Har ändå Alltså man, det, man får ju göra det Stegvis såklart självfallet Men jag var liksom bara lite nyfiken på när, när ni skulle ha börjat liksom Men jag har ju faktiskt Nu har jag sagt att jag inte vill ha barn Och det vill jag egentligen inte men Jag har ju ändå förberett för om jag skulle få barn Mm. För jag har ju köpt på mig tecknade Marvel-filmer Jag vill att ungen ska se oh, yeah. Till exempel, oh, jag, har ju, jag har ju Hulk, Hulk versus Logan Eller Wolverine oh, då ja. Teckna film, så jag bara ja, men Jag har sett den här på Netflix Men jag tyckte den ändå var bra Det är liksom Deadpool är med Det är Hulken det är Sabretooth, det är Wolverine Alla ja. de där Och jag bara, ja men Jag, jag köper den här för nu, och även om inte jag vill, så vill jag ju visa Neosyrens unge. Att när han har blivit lite, eller faktiskt, jag vet att han inte skriker så fort att se någonting. Så ska, kan vi sitta ner och titta på det tillsammans och ha kul att sitta och snacka. Men det är liksom, ja, kanske när han är närmare nio bast eller någonting. 8-9 mm, Jag vet inte ens mm. vad den där filmen är åldersgräns. man får väl gå efter det lite också. Ja, För väl, det är ändå, självklart. de hugger ju delar av... <laughs> Och heter Deadpool, <laughs> Sådär, så det Deadpool, ja. så det är lite sådana grejer. Ja, visst fan, det är den vet du, Wolverine slicer upp hela armen på. Ja, honom, precis. Bara, delar upp den i tre delar. Ja, precis. Så man ja, måste det. ju ändå liksom vara beredd på såna grejer. Så man får ju liksom kolla på grejerna först själv. Och sen liksom mm, mm. välja att... Ja, men, för jag tyckte, jag tyckte inte det var någon fara men jag ville ju fortfarande inte att han ska sitta där och bara... Även om jag tycker att jag var nio såg Anaconda och sånt där, med det är en annan sak. För, för jag vet ju att jag sitter och tittar på, eller jag försöker titta på Ultimate Spiderman. Mm. Eh, och där vet jag att... Jag vet inte om jag skulle presentera... Det, alltså det är ju jätte absolut, men... Jag, hur mycket förstår de sitter jag och tänker själv istället, för jag tycker att det är asbra. Och alla liksom referenser och allting sånt där Det är klart det finns olika nivåer på det Och självklart kan inte jag fatta vilken nivå Barn tycker det är bra på mm. Såklart Men just Ultimate Spider-Man kan, kan jag ju säga att man lär väl vara i alla fall Ett antal år gammal för att Hänga med och förstå Så det är därför jag ja. tänker liksom så här, var, Vart inriktar man sig innan liksom? Alltså jag får ju känslan av typ 7, 8, 9 där någonstans Så tror jag den där är jättebra För något jag mm. hatar med den serien Ja. Det är uh, Spider-Man när han blir en liten Tecknad figur och ska förklara allt Men ja. Jag tror det, jag hatar det Verkligen, det förstörde hela serien för mig Men jag Oj. tror det är skitbra för Kidsen att de får liksom Förklara, för jag tyckte det var så sjukt barnsligt Jag bara, men det förstörde mm. allt det drog mig helt och hållet Ur serien Ja. ja. Att jag kunde inte njuta liksom, Eller jag kunde inte uppskatta Som uh, Uh, DC, det händer det är, liksom, det är ändå som att det är en film jag tittar på Här liksom avbröst hela tiden Fan om, när Deadpool gör liksom, Han gör ju inte sig till en liten gubbe Utan han pratar ju direkt till mig som sin Karaktär Ja. Men Spider-Man liksom Avbrott, han blir en liten figur Och ska prata någonting med Bubblehead-aktigt och sen ut och så man bara. Nej, Det försörjde allt för mig Men för en 7-8-åring så tror jag att det kan hjälpa Att förstå universumet Mer Ja, jo men absolut, absolut. För just, just, den, den, just den grejen gör Deadpool rätt hårt i serietidningsvärlden dock. Mm. I alla fall, jag har en serie som jag läser, eller en, en serie, Story arc som jag har läst, där han gör, det är recap-sidan varje nytt nummer. Mm. Så, så gör han ju det. Då blir han, då, då, då blir han den här mini-Shibi-gubben, där. Där han pratar igenom vad som har hänt i de tidigare numren. Mm. Så att det, det, det... Men det är ju en serietidning så att den kan man ju bara bläddra förbi den sidan. Så är, det, är man ju borta ifrån den såklart. Ja, men, men det är ju därför man läser Deathstroke istället som är den riktiga. Nej, nej. Jävle. Aha. Ja nej, nej det, det, egentligen så... Det, jag vill nog inte komma så mycket längre så. Jag tycker väl ändå att vi har, vi har fått ut ett relativt bra... Det, Svar. Vad skulle man kunna. Där mellan Vad säger vi? Mellan fem och åtta, någonstans börjar det ändå bli ganska vettigt att kunna introducera saker och ting. Men om man säger så här: då, Ska man. Ska man. Introducera barn för och Tycker ni att det är rätt? Eller? Ja, självklart. Jag, sitter, jag satt nu lite när du sa att du började förbereda dig för barn. Så att jag tänkte så här: Vilka serietidningar skulle jag kunna läsa för dem som går sagor? Mm. Så att. Jag tror jag har pratat med någon annan. <laughs> <laughs> uh, för... Alltså, absolut. Men det, jag tycker man ska börja med de här... Vad heter det? Ändå, yeah, jag tycker man ska ge dem... Eller det är så, alla fall, som jag tycker är bra med superhjälpt sånt. Det är att de tar de här valen och kvalen. Mm. Då, som är... Mm. Uh, att det finns konsekvenser här i världen. Det, det får man ju verkligen reda på i hjältar och sånt där att Peter Parkers liksom föräldrar och dör och tittar och dator att det finns konsekvenser men att man kan gå vidare och sånt. Mm. Så det finns ju väldigt bra liksom ska man till exempel som läsa för ett barn liksom se det tillsammans då tycker jag ändå ska vara det där man ändå får ut någonting av det att det inte bara är slakt slakt, slakt utan att man kanske tar Visar de tecknade filmer och sånt där hände händer grejer som är, ger mera story i början ah, Jo men självklart Självklart så, självklart kan man inte välja någon det, det är ju inte Deadpool Jag sitter och tänker att jag kanske ska läsa för barnen utom, Eller för barnen <laughs> överhuvudtaget Utan det är mer den här att Vissa av, precis som du säger Vissa av story arcsen Funkar ju absolut Kan jag tycka mm. alltså, det, I alla fall i mitt huvud så är ju inte de värre än Att sitta och läsa Bamse för någon Nej. Ja, men hör det. det är ju det som är så bra nu att som alltså, de hör två ni mig eller? Ja. ja. ja. Eh, det som jag kanske tycker är eh, de två som jag eh, gillade ju Spider-Man. Det tror jag de flesta kan ändå faktiskt eh båda förstå samtidigt. Jo. Eh, barn förstår, och sen är det ju yeah. den här eh, Star Wars Clone Wars mm, mm. Den har jag inte sett själv Men ändå är jag, det är där jag får känslan av Att barn De två som jag Det är de två jag skulle visa barn Först mm, mm. Star Wars Clone Wars och någonting med Spiderman För Spiderman är, även om det är skurka Och sånt så är det ändå Lite barnsligt Om ni förstår Ja Självklart Självklart. Spiderman är väl egentligen Det enklaste svaret på allt där För att Han, han ja. är ju verkligen Han är ju verkligen För barn Från början till slut Det, ja. det gäller ju bara att hitta Rätt eh, Inkarnation utav honom Typ Ja precis För som Spiderman Eller Batman Det är liksom Ja Han tar bara hand om Sickfall ja, men det kanske inte är någonting Man ska börja med Nej <laughs> Turtles är också jättebra mm. Superhjältar att börja med till exempel Absolut och jag vet att jag älskade Turtles Alltså så, så långt tillbaka Jag har ju tyckt att de har varit häftiga Och det har ju varit en del av Mitt nörd Eller vad jag har tyckt har varit häftigt Ibland Superhjältar har ju Turtles funnits skitlänge När jag var så långt mm. tillbaka Jag kan minnas i alla fall så har jag haft en sån här Fan han måste ju vara en meter hög Eller någonting sånt där Turtles som jag har lekt med och haft som gosedjur liksom Mm men det är liksom, men som jag, jag skulle ju välja 80-tal-serierna, olika tecknade serier före dagens program. Ja. Alla dagar i veckan. Men det är liksom, som jag ser när, kom hem till serien, och de sitter och kollar på något barnprogram. Och jag bara, men, jag blir illa illamående på en gång. Kan vi inte dra på Netflix och kolla på någonting som jag kollar på när jag var liten? Ja, men precis, precis. Så det, och det har jag också gjort. Jag har ju köpt köpte på mig alla gamla and Mads från Mars. Från när vi var unga på 90-talet. Ja. Alla som jag kunde hitta. Så jag har ju ungefär en, sju filmer med dem. Som jag kan dra upp ungarna. Liksom här, kolla på det här. Det jag vill ha nu det är ju Batman 90-talet. När de blir lite äldre. För den är ju så fantastisk. Mm, mm. Precis att det var där vi har Kevin Conroy och eh, Mark Hamill. Bästa skådespelarna i Batman-världen ever. Men det var det vi hade den här veckan va? Ja, jag tror det mm. i alla fall. Ja. Så, tack så mycket. Eh, ni hör alla avsnitt på bloggen abitonördnes.blog.se Ni hittar oss lästare på Facebook facebook.com slash Så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! Hej då! Hörs!